Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, tisztelt hallgatóim! Kolundzia Gábor vagyok a nagyvárosi dilemmákban. Kajnál Péter előnk itt ketten, Bányai Géza továbbra is távol van, betegsége miatt ezúton is jobbólást kívánunk neki. Telefonszámaink 489099 99, valamint van egy mobilszám is, 30-as 2289800, 98 00, a SMS is lehet írni a mai témánk az első félidőben, a, a partner Péter meghívásával következően is, az, hogy a közelmúltban megalakult a jövő nemzedékek ombudsmani hivatala, pontosabban megalakult, létrejött egy ilyen intézmény, és erről szeretnénk beszélni, hogy ezt tulajdonképpen mire is vonatkozik. Kajnál Péter ennek a, ö, a Vövő Nemezeték munkatársa. Ö, egyébként nagyon komoly ö, munkát végzett a jövő érdekében már annak előtte is, de majd ezt ő maga el fogja mondani. Talán első kérdésként az, hogy ö, valójában ö, mire vonatkozik ez, mit céloz, és egyáltalában hogy jött létre? Tehát kezdjük után azzal, hogy hogy a maga kezdeményezés, a gondolat honnan származik, hogy létezzen eddigi három ombudsman mellett egy negyedik. Jó napot kívánok, szervusz! A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, azt hiszem, hogy elmondhatjuk, és, és erre büszkék is lehetünk, hogy ez most a világon egy egyedülálló intézmény. Néhány hasonló van még a világon, de... Pontosan ilyen nincsen, tehát Magyarország ezzel azt hiszem, hogy példát mutat. Ez az intézmény azért jött létre, hogy legyen egy olyan független intézmény Magyarországon, ami az országgyűlésnek felel, és egyrésztről a, az állami gazdgatásnak, másrésztről pedig a magánszektornak is felügyeli a tevékenységét olyan szempontból, hogy ne történhessenek olyan döntések, amelyek az élethez való Jogot, az egészséges környezethez való jogot korlátozzák. Magyarul ne hozzunk olyan rövidtávú döntéseket, amelyeknek a következményei visszafordíthatatlanok, és visszafordíthatatlanul rontják az utánunk következő nemzedékeknek az élethez és az egészséges környezethez való jogát. Magyarul legyen valaki, aki az ő jogaikat ma képviseli. Ezt az intézményt a védegylet kezdeményezte még 2000-ben. Sólyom László, akkor a védegylet elnökségi tagja készítette el a törvénytervezetnek a szövegét, és akkor a védegylet ezt a törvényjavaslatot be is adta, illetve megküldte a parlamenti pártoknak, kérve őket, hogy legyenek szívesek a jövő iránti felelősségünket olyan formában is fölvállalni, hogy ezt nyújtsák be törvényjavaslatként. Akkor erre nem volt kezdeményezőkészség, illetve fogadókészség. Azt el kell mondani, hogy Szilikotlin, illetve Hegyi Gyula törvényjavaslatként benyújtotta 2001-ben aztán ezt a javaslatot a, a bizottsági bizottságok nem támogatták, tehát a bizottsági vitán elvérzett, utána, utána amikor az MSP korlányra került, akkor újra benyújtott ez a két képviselő, de akkor sem tudott általános vitára kerülni ez a törvényjavaslat sajnos, és akkor, mikor először láttuk azt, még És mi volt, ha indok? Miért meszelték el, hogy így ki magam ezt a javaslatot? Lehet ezt tudni? Ezt most nem tudnám megmondani. Tény, mm -hmm. az, hogy, tény az, hogy a bizottsági vitákon nem jutott túl. Úgyhogy, látván azt, hogy, hogy ebből rövid távon nem lesz törvény, akkor a védegylet úgy döntött, hogy létrehozza a jövő nemzedékek képviseltét, és egy kvázi e, ilyen civil kezdeményezésként, civil, civilek hálózataként több hazai társadalmi szervezet összefogásával megvalósítja azt, ami ebben a törvény javaslatban foglaltatott, magyarul, hogy, hogy figyeljük a, a hatóságoknak a kezét, illetve olyan beruházásokat, amelyek meglátásunk szerint a jövő nemzedékek élethez és környezethez való jogát. A, a tevékenységünk az hosszú éveken keresztül ilyen formában folyt. Nagyon sok városi, környezetvédelmi ügyjel foglalkoztunk, tehát az ő területek csökkenésével, közlekedés okozta problémákkal, beépítés, beépítéssel kapcsolatos problémákkal, de olyan nagyobb ívű, Környezeti problémák is elénk kerültek, illetve vizsgáltuk, foglalkoztunk ezekkel, mint az erdők kezelése, tehát az erdők fenntartható kezelése, vagy a folyóink, vizeink fenntartható kezelése, vagy éppen a mezőgazdasági géntechnológia. Tehát olyan, olyan tevékenységek, amelyeknek a hosszú távú hatása megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor kevésbé, kevésbé érezzük a bőrünkön minden napokban. Tehát most itt jelesül, jelesül mondjuk a mezőgazdasági géntechnológia egy olyan probléma, amit, a, amit az átlagember mondjuk nap, naponta nem úgy, nem, nem úgy érzékel. Nem, mint, nem úgy érzékel, Igen. mint a légszennyezést vagy a zajt, de mégis, hogyha megnézzük, akkor ez egy, ez egy nagyon jelentős Igen. problémakör. És mikor történt az áttörés végül is, vagy ennek hatására? Hát az, az áttörés az ugye sokadik próbálkozásra, tavalyi év során következett be, amikor a, a parlament végül hosszas egyeztetés és a, a törvényjavaslatnak egy elég komoly módosítása után, de végül csak elfogadta ezt az új intézményt, tehát az országgyűlési biztosokról szóló törvénymódosításra kerül, beiktatták a, a, a jövő nemzedékek országgyűlési ról szóló Paragrafusokat ebbe a törvénybe, illetve megszűnt az általános helyettesnek az intézménye. Tehát ez gyakorlatilag az ombudsmanok száma ilyen formában nem változott, mm -hmm. hanem, hanem egy másik intézmény jött létre. Utána. Az eddigi általános helyettes, tehát a jövő nemzetékek országgyősebb Nem, tehát a kettő az lényegében más intézmény. Annyi arról van szó, hogy az egyik intézmény megszűnt, a másik mm -hmm. létrejött. Nyilván nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy, hogy időközben Solyom László köztársasági elnök lett, és megszűnt a elnökségi tagjának lenni, de talán azt mondhatom, hogy ő, ő, ő ilyen, ilyen értemben nem gyakorolt nyomást a parlamentre, de ez egy, azért egy, egy fontos esemény volt uh -huh. úgy a társadalmi szervezetek számára, mint pedig a, a környezetvédelem számára, hiszen tudjuk róla, hogy ő egy zöld elnök. És mióta működik akkor ez az új ombudsman? A tavaly októberi törvény elfogadását követően egy hosszas és meglehetősen csúnya kezdődött. a kezdődött. Ugye tudjuk azt, hogy a, az elnök úr azt a gyakorlatot vezette be, hogy nem egyeztet a pártokkal, mielőtt bár, bárkit a saját hatáskörében jelöl egy tisztségre, és ennek hát úgy tűnik, hogy az, az is volt a következménye, hogy a, hogy a pártok sem e, szívesen fogadták mindig az ő jelöltjeit. Negyedikre sikerült megválasztani e, Fülöp Sándort a jelenlegi, mm -hmm. e, jelenlegi biztost, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa e, tisztségre. Meglehetősen zavaros, és, és azt gondolom, hogy... hogy csúnya körülmények között, de, de tény az, hogy az ombudsmani hivatal ilyen formában hát idén nyár elején tudott fölálni, és október-novemberre állt fel a teljes táb, ami most mm -hmm. 35-36 fő körül van, egy, egy dinamikus csapat, akik azt gondolom, hogy így belülről nézve, Felkészültek és, és nagyon elkötelezettek a, a környezetvédelem és a jövő nemzedékek ügye iránt. Akkor még rövid az idő, hogy azt kérdezzük meg, hogy milyen eredményeket lehet felmutatni ennyi idő alatt, de talán az, hogy milyen ügyek vannak a, a, a szem előtt, jellemzően milyen ügyek kerülnek az asztalra? Szám szerint most hivatalosan 237 ügyünk van, ami, aminek egy része úgy keletkezett, hogy, hogy az ombudsmani e, törvény elfogadását követően e, már érkeztek panaszok az Országgyűlési Biztosi Hivatalba, illetve több ügy került hozzánk olyan formában, hogy az általános biztostól áttették hozzánk, e, miután létrejött ez az új intézmény, és, és úgy ítélték meg, hogy a mi hatáskörünkbe fog tartozni. Ennek a ennek a jelentős számú ügynek a, a nagyobbik részeit úgy látom, hogy azok teszik ki, amivel a jövő nemzedékek képviseletei idején is számossal foglalkoztunk, tehát így a, így a közvetlen érzékelhető környezetszennyezésből adódó problémák, tehát zaj, bűz, légszennyezés, a közlekedésből adódó problémák, beépítéssel kapcsolatos problémák természetvédelmi Natura 2000-es területeknek a pusztítása, pusztulása, de van olyan, olyan beadványunk is, ami éppen azt kifogásolja, hogy egy adott területen, területet miért minősítettek Natura 2000-sé. A jelentősebb vagy a nagyobb-nagyobb horderei ügyek közé tartozik a szerencsi szalma égetőnek, a, az ügye, a tubesi helyzet meghatározó. Aztán ö, ide sorolnám a Dunai ö, hajózásnak az ügyét, vagy a Duna hajózhatóvá alakítását a sziget ivóvízbázis vagy, vagy népszerűbb ö, oldaláról, vagy népszerűttenek, tehát jobban ismert oldaláról ez a bősi ö, gátnak az ügye. Nagyjából így, így állnak össze. Az első, ö, első kisebb sikereink közé ö, kell mindenképpen sorolni azt, hogy az ombudsmani hivatalunknak van olyan jogköre is, hogy az, elő, az elkészülő vagy elkészítés alatt álló jogszabályokat véleményezheti, tehát véleményezésre megkapjuk, amik úgy tűnik, hogy, hogy a környezetvédelem ügyét érintik, és ezek közé tartozik a közigazgatási eljárásról szóló törvény, aminek egy módosítása van folyamatban, és az előzetes véleményezés során azt kellett megállapítanunk, hogy a civilek beleszólási joga az ebben jelentős korlátozásra kerül. Egy szóról volt egyébként szó, mégpedig egy olyan módosításról, hogy ügyféli jogot az kap, akinek, a, akinek az adott beruházás vagy tevékenység a, a közvetlen érdekét érinti. Na most, hogyha ez a közvetlen szó be kemény. belekerül, akkor lényegében mondjuk a civil szervezetek kizáródnak a, a, az ügyféli jogkörből, tehát ilyen módon ez egy látszólag semmi, de mégis, mégis hatalmas horderejű változás lett volna a hazai információhoz való hozzáférésben, és egy, egy nagyon határozott fellépésre került sor, tehát... A négy ombudsman együtt kívánt volna kiadni egy állásfoglalást, de szerencsére az előterjesztő, látván ezt a, ezt a masszív ellenállást az ombudsmanok részéről meghátrált, tehát, hogy ez a, ez a bizonyos szó, ez kikerült belőle, tehát itt a, a, az információhoz való hozzáférésnek a joga ez, ez, ennek kapcsán nem sérült. A másik igen friss az a génbankoknak a finanszírozásával kapcsolatos itt is az országülési Biztos, tehát a jövő nemzedékek kombutmania állásfoglalásban, illetve levélben kérte a parlamenti pártokat arra, hogy a jövő évi költségvetésben be tegyenek be egy olyan módosítást, ami az előbbi tervezettel szemben biztosította volna a génbanki tevékenységnek a finanszírozását, tehát magyaró pénzt kért a génbankok főntartására. Ezt, ezt nagy örömünkre a parlament kétszer is megszavazta, mivel hogy ugye tudjuk, hogy, hogy a költségvetés szavazása során hibát követtek el az első szavazás során, két héttel ezelőtt hétfőn, és akkor is megszavazták ezt a módosítóindítványt illetve a most hétfői második szavazás során megerősítették, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, ez egy sikeres együttműködés volt azok között, akik elkötelezettek a génbankok megőrzése iránt, és hát ezek közé sorolódik most már ugye a jövő nemzedékekombóc manja is. Akkor ennek szerint a, ez az e, intézmény komoly e, súlyúan rendelkezik, tehát e, a véleményét e, figyelembe veszik. Vagy ez a tapasztalat? E, hogy általában e, a Ombudsman által e, kiadott állásfogalás e, érdemben szokta befolyásolni? Más esetekben is az eseményeket? Mivel itt egy, egy nagyon fiatal intézményről van szó, azért általában azt... Még nem lehet elmondani, hogy, hogy vagy van súlya, vagy nincsen. Most felsoroltam két Igen. szerencsés és sikeres esetet, de az, hogy hosszú távon hogy alakul ennek az intézménynek a súlya, az igazából most fog kialakulni tény az, hogy, hogy sokan fölkapják a, a fejüket arra, hogyha ha elhangzik ez az intézmény név, hogy jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, reméljük azt, hogy a, hogy a további eljárásaink is tudnak majd hatást gyakorolni az ügyek menetére. Uh -huh. Na most uh, az eljárások, vagy a, amik uh, ki állásfogalások azok beadványok alapján uh, történnek, vagy pedig kvázi hivatalból is uh, megtörténhet uh, adottal esetben, hogy egy ügyet, ügyet fölvállaltok és foglalkoztok vele, hogy észrevesztek valamit. Így van, tehát hogy vagy panaszok beadványok alapján Egyébként ilyen beadványt lehet tenni személyesen az ombudsmani hivatalban, e-mailben, levélben, e telefonon. Fő az interneten, rá lehet keresni? Igen, a jenó.hu az a mi honlapunk. Ienó? Ja, jövnem, a jövő nemzetek ombudsmanjai van, jó. Tehát akkor mindenki hallott hogy a ieno benne van, ugye? Nem, csak simán www.jeno.hu. Hát, hát akkor ezt könnyű megegyezni. Igen, tehát hogy. <coughs> hogy Bejelentések, panaszok, illetve hivatalból, hivatalból is vizsgálódhat az ombudsman, és hát ide tartozik az az eset is, amikor már a hivatalból való vizsgálódáshoz, amikor megkap véleményezésre olyan jogszabály előterjesztéseket, amelyekről azt gondolja, vagy azt gondolják, hogy, hogy érinti a környezetvédelem ügyét. Milyen általános kép rajzolódik ki, a ügyek áttekintése révén, tehát hogy milyen Magyarország előszörűs környeleti alapotámasat, meg a hozzáállása a jövőhöz. lehet -e már erről valamit mondani? A, a hivatalban már, a, már az elején abban az irányba próbáljuk terelni a, a működésünket, hiszen most alakul ki a, a hosszú távos stratégiánk is, és a működésünk is, hogy ne, nem pusztán az adott ügyet vizsgáljuk. Úgy tekintjük, hogy a hozzánk érkező beadványok, vagy éppen azok a problémák, amiket hivatalból vizsgálunk, az egy hibás rendszer működésnek a, a tünetei. Megpróbáljuk úgy kezelni az ügyeket, és úgy elkészíteni az állásfoglalásokat, hogy ne pusztán, ne pusztán a tüneteket, tehát mondjuk egy rossz jogszabályt, vagy egy hibás hatósági eljárást tegyünk szóvá és szólítsunk fel adott esetben egy készítőt vagy egy, vagy egy hatóságot arra, hogy, hogy a környezet környezeti érdekeket jelenítse meg a döntésében, vagy az egészséges környezethez való jogokat megfelelően érvényesítse, ahogy az az alkotmányban foglaltatik, de megpróbáljuk feltárni az ügynek a, a mélységeit is, úgymond, tehát rendszerében feltárni a problémát, megnézni azt, hogy mik azok a valóságos okok, amik mondjuk, egy, amik mondjuk egy, egy közvetlenül érzékelhető környezeti problémához vezetnek. Mondok egy példát, tehát, hogy ha, ha arról van szó, hogy, hogy kapunk egy panaszt, hogy közlekedési zajból adódó probléma van valahol, akkor nem csak, nem csak azt kell megvizsgálnunk, hogy mondjuk... Az, annak az útnak a vonalvezetése az milyen, hanem azt, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a térszerkezeti elrendezések, amelyek létrehozzák ezt a környezeti problémát Tehát, hogy, hogy adott esetben mondjuk rossz helyre került egy, egy iparterület, ahova jelentős a beszállítás, de azt is nyilván meg kell néznünk, hogy Magyarországnak a, a közlekedési politikája az vajon ösztönzi, vagy, vagy csökkenti ezeknek a problémáknak a, a létrejöttét. Szeretnénk létrehozni horizontális munkacsoportokat is a, a hivatalon belül, amik összegyűjtik a, a hasonló típusú eseteket, ezeket kijelemzik, és az Országgyűlési Biztosnak az évente a parlament felé tett jelentésében nem csak az egyes ügyekben történt eljárásokat fogjuk bemutatni, hanem azt is, hogy ezek hogyan illeszkednek a rendszerbe, és mik azok az alapvető szemléletbeli vagy jogi változtatási követelmények, amik a problémák újratermelődését megpróbálnák megakadályozni. Mi az, ami úgy tendenciájában érzékelhetően Magyarország környezeti állapotát leginkább veszélyeztető tényező vagy tényezők a mostani? időszakban lehet-e egy ilyen áttekintéssel élni? Én óvakodnék attól, hogy, hogy Magyarország környezeti állapotát az ügyeken keresztül ítéljen meg, mert megint csak arról szól a történet, hogy a, hogy a panaszoknak a nagyobb része az olyan problémákról szól, amiket az ember az órával, a szemével, a fülével Érzékel, vagy, vagy csökken az ingatlan értéke, vagy ö, valami hasonló, amik nagyon fontos problémák. Ezekből menő következtetések is levonhatók, ugyanakkor a, a hosszú távú tendenciák ö, a, azt gondolom, hogy legalább olyan fontosak, mint azok, amiket a, az órunkkal, meg a szemünkkel érzékelünk. Miről van szó? Tehát a, utána a <kül> Talán a legfontosabb az az, hogy, hogy Magyarország része annak, a, annak, a, annak az elhibázott gazdaság felfogásnak, ami, ami úgy tűnik, hogy, hogy nagyon, nagyon is a pusztulás felé viszi a világot, tehát ami, ami ökológiai, gazdaság és társadalmi válságot egyaránt, egyaránt előidéz, annak a fajta hibás értékelésnek, ami, ami a, a legfőbb értéknek, mondjuk a, a GDP növelését tartja, és ezen keresztül próbál meg minden értéket mérni. Ennek gyakorlatilag a következményeit tapasztaljuk az ügyeken keresztül. Ennek a következménye az, hogy, hogy a, a klíma olyan erős változásban van, mint ahogy azt, mint ahogy azt látjuk. Tehát a, ami mondjuk... Nem feltétlenül látható a szemünkkel, de, de Magyarország e, azt mondanám, hogy, hogy már rövid távú, de közép és hosszú távú jövőjét mindenképpen meg fogja határozni ez a klímaváltozás, ami egyre szélsőségesebb időjárási jelenségeket fog hozni, ami a, a napi életünkben is e, már most láthatóan, de a jövőben egyre inkább költségessé és fájdalmassább fog válni. Tehát azt... Látjuk az, hogy, hogy, hogy ezek a problémák vagy csökkenjenek, vagy elfogadható szintre csökkenjenek, ahhoz, ahhoz alapvető szemléletbeli és gazdasági társadalmi működésbeli változtatásokat kellene elérnünk. És most egyetértve az elhangzottakkal mi tud érdemben tenni egy ilyen hivatal, mégiscsak hivatalról van szó, ami ugye az országgyűlésnek felel, hogy amit az elhangzott szemlélekbeli változatás érdekében, ugye globális folyamatokról van szó, a fenyegető globális felmelegedés ellen, a fogyasztói társadalomnak a pusztítása ellen. Ezek olyan súlyos kérdések, amik messze túlmutatnak egyes ügyeken, hogy mit tehetünk, mit lehet tenni? Több módszerrel próbáljuk ezt a rendszerbeli vagy szemléletbeli változást elősegíteni. Utaltam arra, hogy, hogy megpróbálunk ilyen horizontális munkacsoportok keretében például a vízszennyezéssel vagy a vízkészlet gazdálkodással foglalkozó ö, kollégákat, illetve az általuk kezelt ügyeket összehozni, illetve ezeket a, a vizes problémákat egységes szemléletben kezelni, és ezeknek a kiváltókaira is valamiféle választ adni. Ugyan nem érkezett még ilyen beadvány, de szeretnénk a vízkészlet vagy a, a vízkeret irányának a hazai megvalósításával is foglalkozni, hiszen hosszabb távon ez fogja Magyarországon a, a vizekkel való gazdálkodást meghatározni. Létrehozunk egy természetvédelemmel foglalkozó munkacsoportot is várhatóan a, a jövő év elején, hiszen nagyon sok természetvédelmi Natura 2000-es van, valószínűleg, hogy lesz a városi környezetvédelemmel kapcsolatos külön munkacsoport is, ami azt fogja áttekinteni, hogy a terület használata, közlekedés, a, a lakások kialakítás az, az hogyan tehető környezet, környezetbarátabbá. Ezen túlmenően tehát az ügyeknek az elbírálása és a, és a jogszabályok előzetes véleményezése az, ami, az, ami konkrét válaszokat próbál adni egyes észlelt problémákra, mm -hmm. illetve az eddigi gyakorlattól eltérően, már az ombocmanok eddigi gyakorlatától eltérően önálló, önálló projekteket is szeretnénk indítani. Mm -hmm. Két önálló projekt az, amit eddig körvonalasztunk, az egyik a klímaváltozással kapcsolatos, Szeretnénk nyomon követni azt, hogy a magyar állam milyen lépéseket tesz, egyrésztről a széndiokszid, illetve az egyéb üvegházgázok kibocsátásának a csökkentésére, hogyan vesz részt a nemzetközi folyamatokban. Szeretnénk abba az irányba befolyásolni a magyar kormánynak a, a tevékenységét, hogy egyrészről a hazai, másrésztről a nemzetközi kötelezettségvállalásai. vállalásai, elős a, a klímaváltozás hatásainak a mérséklését. Másrésztről pedig megnézzük azt, hogy még azok a hazai alkalmazkodási lépések, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a, hogy a klímaváltozás hazai hatásait enyhíteni tudjuk. Ide tartozik például a fenntartható erdőgazdálkodás, vagy éppen a vizekkel való észszerű gazdálkodás, a vizek visszatartása és az ökológiai rendszerekben történő hasznosítása, és ezzel már is ott vagyunk a másik önálló kezdeményezéshez, kezdeményezésnél. Ez a Fentarthatóság Előörsei nevű projekt. Olyan hazai, közösségi kezdeményezéseket fogunk felkeresni, illetve megpróbáljuk ezeknek a, a hálózati összekapcsolását segíteni vagy létrehozni, amelyek előjárnak egyfajta fenntartható pályára való áttérésben, tehát a saját életmódjukon kezdik a változtatást, a, a helyi, helyi termelés, illetve a helyi fogyasztásnak olyan kisebb egységeit hozzák létre, amelyek hosszabb távon is fenntarthatóak legyen, lesznek, tehát az élelmiszerellátásban, a közlekedésben, vagy éppen a, a lakások kialakításában olyan módszereket alkalmaznak, amivel az energia, energiafogyasztást, a, a környezetterhelést csökkentik, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy, hogy ennek, a, ennek a változtatásnak lássuk azt, hogy mi, mik azok a közösségi feltételei, amik ezt elindítják, és amik ezt életben tartják, hiszen nagyon gyakran esünk abba a hibába, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy a, a fenntarthatóság vagy a környezetterhelés csökkentése az valami technológiai probléma. Tehát azt gondoljuk, hogy, hogy pusztán, pusztán szélerőművekkel és katalizátorokkal meg lehet menteni a világot, de a változásnak csak legbelül az emberekben kell megtörténnie. Én személy szerint úgy látom, hogy hogy, a, hogy ha ki akarunk lábalni a válságból, elsősorban egymás felé kell fordulnunk, újra fel kell fedeznünk az emberi kapcsolatok és a közösségeknek az erejét, és ez a fajta belső változás lehet a motorja annak, hogy utána, utána a fenntartható kímélő technológiák felé fordulunk, és ezen keresztül a kisebb közösségek összefogásával, változásával megteremthető Magyarország Egészének is a változtatása, ami kihatással lehet talán a világ egészének a változására. műsorunkat, a nagyvárosi dilemmákban Kajnál Péterre beszélgetünk. Előbb ugye szó volt arról, hogy a a védelmet kezdeményezte a jövő nemzetékek országgyőzségbiztossá létrehozását, ennek az intézménynek a létrehozását. Péter elég szerényen elhallgatta, hogy Ebben eddig komoly szerepe volt, hiszen ő a védelet osztopos tagja volt abban az időben. Tehát, hogy a jövő védelmeben való közös gondolkodásban jóval régebb óta részt vesz, mint hogy ez a hivatalétre ölt volna. Tehát tulajdonképpen nagyon is helyén való, hogy egy ilyen felelős helyre sikerült bekerülnie, és viszont ezzel kapcsolatban ugye a, a védellet annak idején pontosan ilyen alapvetően ilyen célokból jött létre, hogy legyen egy olyan fajta felső áttekintés és javaslat, amelyik túlmutat a mai szűk érdekeken, hanem ö, tényleg az utódainknak a szempontjai szerint próbál olyan javaslatokat tenni, amelyik ö, egyszerűen kimutat ebből a, ebből a mai világból, és nagyon komoly ö, anyagok, anyagok készültek a védellet által, ezek egyébként nem tudom, eléhetők még valahol, esetleg egy honlapján. A védelett honlapján föl vannak a jelentések. Véd, gondolom. Tehát ezeket érdemes elolvasni, nagyon komoly, elmérő szakmai anyagok. És ha az, a reál folyamatokat nézzük, ugye közben évek teltek el, ezek tulajdonképpen úgy néz ki, egyre inkább megerősítik az ott leírtakat. Tehát tulajdonképpen a kérdés az most, hogy ö, merre halad a világ, és egyáltalában milyen esélyeink maradtak még, most elvonakoztatva az ország szintjétől a globális szinten? A, a valós folyamatok azok úgy tűnik, hogy alátámasztják azoknak a, azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ami, az az út, az a pálya, amin most vagyunk, az a gazdasági működés, az a társadalmi szerkezet, amit ma összetett néven, ugye globalizációnak emlegetünk, az úgy tűnik, hogy, hogy most ért el a, a csúcspontját, azt tudjuk, hogy a pénzügyi lufi az, az kidurrant, vagy kiduranni látszik Sokan ebből azt, azt a következtetést vonják le, hogy, hogy ez azt is jelenti, hogy akkor itt van ennek a, ennek a globalizációs történetnek a vége, illetve a pénzügyi rendszer meg a globális kapitalizmusnak a vége, és most akkor a világnak is itt van a vége, ki tudja. Az tény, hogy... hogy Érdemes, ha már, ha már ilyen szintű változások zajlanak a, a világban, levonni a megfelelő következtetéseket, és úgy tűnik, hogy ezek eddig nem történtek meg. Annyit láttunk a, az egészből, hogy ha mondjuk a, a sajtót vagy az elemzőknek a, az anyagait néztük, hogy, hogy előállt egy pénzügyi válság, amiben ezek a bizonyos virtuális pénzek, amiket a, a bankok úgy hoztak létre, hogy nem volt mögöttük fedezett, és utána ezt hitelre kihelyezték, illetve különböző bonyolult mahinációk ma kapcsán ezeket a pénzeket meg megsokszorozták, de olyan szinten, hogy, hogy több ezerszerese, milliószorosa forgott ilyen virtuális pénzként a, a világban annak, ami, ami mögött ténylegesen fedezett át. Na most ez, ez óriási pusztítást végzett, és végez továbbra is a, a világban, hogyha ha egy nagyon mindennapi példát nézünk, ugye a benzinár az néhány héten belül, vagy néhány hónapon belül gyakorlatilag 300 forint körüli értékről, 300 forint feletti értékről most lement 230-ra, vagy valahogy így. Igen, és akkor rá nem nem támasztják alá? Igen, tehát emögött göttöbb több tény is van. Az egyik az, hogy, hogy, a, hogy az olajárát azt jelentős mértékben hajtotta ugye a gazdasági növekedés, tehát Kínának a, a nagy étvágya, illetve más, más jelentős fogyasztónknak a, a növekvő étvágya, de másrésztről jelen volt benne egy, egy komoly spekulációs tőke is, ami aminek egy jelentős része szintén ilyen kínai forrótőke volt, és ez egy csapás saját páró volt. Tehát két hét alatt állítólag Magyarország GDP-nek a 40-szeresének megfelelő el ebből a, ebből a nem létező pénztömegből a világból, ami nyilván egy csomó embernek az, az egzisztenciáját romba döntötte, Ugye azt tudjuk, hogy ez leginkább az Egyesült Államokat érintett, ahol az, ahol, amelynek az ingatlan piacáról kiindult ez a mostani pénzügyi válság, és azt is látjuk, hogy most már, már Magyarországon, Magyarországon is érezhető, de a világ számos országában érezhető az, hogy elindult egy, egy gazdasági recesszió, azt, hogy jövőre vissza fognak esni a, a gazdasági mutatók, a növekedési adatok, azt már biztosan látják az elemzők egyelőre, még azon vitatkoznak, hogy, hogy mennyivel, nemrégiben olvastam egy cikket, amiben egy, egy Nobel-díjas közgazdász jelenti ki azt, hogy az amerikai autóiparnak vége van, akármennyi pénzt is tesznek bele. Tehát, hogy, hogy azt látjuk, hogy kapkodja az ember a fejét, hogy, hogy mi, mi folyik itt. Elindult egy pénzügyi válság, aztán egy, aztán egy gazdasági válság, amire, amire Soros György azt mondta, hogy, hogy ő még a, ő ezt csak a 29-es gazdasági válsághoz tudnán hasonlítani, és kétségtelen az, hogy, hogy itt most nagyon komoly változások zajlanak a gazdasági és pénzügyi téren, aminek, aminek meg fogjuk inni a levét, úgy tűnik jövőre. Már, már most több ezeren kerültek az utcára Magyarországon is, emiatt a, emiatt a folyamat miatt. És kérdés, hogy, hogy ez mit jelent. Sokan azt mondják, hogy, hogy ez csak a ez csak a kapitalizmusnak a szokásos, ciklikus visszaesése. Ugye ezt a ugye több többfajta ilyen, ilyen rövidebb, hosszabb távú ciklus mutatnak ki a, a hosszú távú elemzések. Ezek közül egy volt ugye a gazdasági világválság, és kisebb-nagyobb válságok így periódikusan bekövetkeznek. Vannak, akik azt mondják, hogy, hogy ez a válság egy ezek közül, és utána, utána a kapitalizmus, a kapitalizmus újra kiavítja a hibáját, és ismét virágba borul. Na most azért nem ö, szabadna elfeledkezni arról, hogy, hogy itt ennek mekkora a nagyságrendje. Tehát azt azért, azt azért érdemes felidézni, hogy a 29-es gazdasági válságra egyfajta választ Amerikában Uh, Keynes uh, elvei alapján Az, találtak. Ezt ne felejtsük el, hogy akkor mekkora volt a gazdaság, és hány ember élt a földön, és most mekkora a gazdasági, meg főleg a pénzügyi piac ahhoz képest, amikor még aranyalapú valóták voltak, ugye? A, a spekuláció milyen szinten volt akkor és most, meg hát mekkora volt akkor uh, Könnye terhelése akkor és most, tehát ezek nagyon érdekes összehasonlítások lennének. Igen, erre is szeretnénk még kitérni, csak arra, hogy ugye, tehát hogy Amerikában Keynes, illetve Roosevelt elnök volt az, aki próbálta kezelni a válságot, Németországban pedig egy bizonyos Adolf Hitler talált egy, egy másik megoldást. Sajátos megoldási lehetőséget, ne adja Isten, hogy, hogy hasonlók történhessenek, csak azt gondolnám, hogy, hogy amikor, amikor a válságnak a mélységéről nyilatkozunk, nehamarkodjuk el ezeket a nyilatkozatokat. Nem tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni, de ami fontos, amire utaltál az imént, hogy, hogy megint csak ne a problémának a, a tüneteit nézzük, hanem azt, hogy mi a probléma lényege, illetve hogy milyen, milyen további folyamatok vannak, amik itt zajlanak. Bekövetkezik ugyanis, tehát egy másik válság is folyamatban van, ami sokkal mélyebb, és, és mindenkit hosszú távon nagyon is érint, ez az ökológiai válság. Ha, ha nagyobb ciklusokat nézünk a kapitalizmusinál, akkor az sem titok mára, hogy ma zajlik a föltörténet hatodik nagy kihalási hulláma. Magyarul, a, magyarul a, a fajok olyan ütemben tűnnek el, amire az, a földtörténet során eddig még nem volt példa, és az ökológusok azt mondják, hogy ez az emberi tevékenységnek a, a következménye. És azért mondok ciklust, mert azt is az ökológusok, illetve a, a, hát a régészek és, és különböző ezzel foglalkozó tudósoknak a a kutatásaira támaszkodva állíthatjuk, hogy miután bekövetkeztek ezek az évmilliókban évmilliárdokkal folyamán ezek a kihalási hullámok utána, tehát ez akár az élővilágnak a 90%-át is elpusztíthatja föld, földi léptékben. Utána az élet újra föltámad, föl tehát kivirult újra a föld. Csak azt gondolom, hogy év alatt. nekünk nem mindegy, hogy, hogy ebben a folyamatban az ember milyen szerepet játszik. Egyrésztről, hogy, hogy felvállalja-e a terhét annak, hogy megpróbálja megállítani ezt a folyamatot, azt a problémát, amit ő hozott létre, illetve, hogy ez a kihalási folyamat, ez minket is érint. Tehát mi sem maradhatunk életben a, a többi faj nélkül, hiszen mi is a földi jökőszisztémjából ököz, élünk, illetve túl, túlfogyasztjuk. És akkor itt térhetünk át arra, hogy most olyan pénzügyi, gazdasági vagy az ökológiai válság a fontosabb, mert ökológiai értelemben is van egy hitelválság. Tehát azáltal, hogy ha tehát hogyha valaki hitelt vesz föl, akkor azzal egy jövőbeli fogyasztást, tehát egy, egy jelenbeli fogyasztást próbál fedezni egy jövőbeli kifizetéssel, magyarul Magyarul előleget vesz föl a saját okay. fogyasztására. El, előre hozza a beruházását, vagy a mondom, fejlesztését előrehozza ahhoz képest, amit egyébként tudunk Igen. Na most azáltal, hogy a, ma már az ökológiai lábnyom számítások alapján körülbelül egyharmadával többet fogyasztunk annál, amennyit fogyaszthatnánk, tehát hogy túlfogyasztjuk a földnek az erőforrásait, Azáltal gyakorlatilag ökológiai értelemben is hitelt veszünk föl a jövőtől, vagy jelen, jelen pillanatban ez azt jelenti egész konkrétan, hogy más fajoknak az élet lehetőségeit vonjuk el, tesszük tönkre. Nyilvánvaló, hogy, hogy hosszú távon egy ilyen fajta hitelfelvétel, mint ahogy a pénzpiac is mutatja, nem fenntartható. Tehát ez, ezeket az árakat valakiknek meg kell fizetni. Most a, a megfizetésnek, vagy a megfizettetésnek a az általánosan bevett megoldása az az, hogy, hogy a, magánhasznokat, a magánhasznokat a köznek a köznek a káraival fizettetjük meg, tehát hogyha magyarul, ha mondjuk én üzemeltetek egy, egy olyan fuvarozó vállalkozást, ami mondjuk adott esetben olyan légszennyezést vagy, vagy rezgésterhelést hoz létre, ami át a mások ingatlanában vagy, vagy életében, tehát egészségében kár keletkezik, akkor az én, én nem vagyok közvetlenül tehető, vagy számos más fuvarozóval együtt vagyok csak felelős, mégis létrejön egy társadalmi kár, amit, amit aztán utána nem tudnak rajtam számunk kérni, mégis létrejött, én hasznot teszek el, mások pedig, mások hát pedig szenvednek. ettől szenvednek, de nyilván itt most nem a fuvarozók felelősségét próbálom Feszegetni. Csak egy példát mondtam arra, hogy, hogy a gazdaság működésében számos olyan anomália van, ami, ami gyakorlatilag ezt a, ezt a gondolkodásmódot erősíti. Ezáltal próbál hasznot elérni, hogy a jelenbeli magánhasznokat a közösségnek a káraival, vagy a, a jövő nemzedékek káraival próbálja megfedeztetni. Ez az, amit a közgazdaságtan úgy nevez, hogy externália, vagy, vagy külső hatás. Amit finoman nem, fejezik ki magukat? Igen, tehát amit ne, ami nem szándékoltan jön létre, nem az okoló, okozója fizet érte. Tehát, ha most vannak ilyen külső hatások régiók között is, most globális értelemben véve a régiókat, tehát hogy az egyik régió túlfogyasztását a másik régió nyomorával kell megfizetni. Pontosan így van, globális értelemben sem fenntartható az a. Az a Hát én fejlődésnek nem mondanám, hanem az az életmód, amit folytatunk. Ismert az, hogy, hogy a világ lakosságának a 20%-a fogyasztja el az erőforrásoknak a, a 80%-át. Ez, ez globális értelemben hoz létre olyan feszültségeket, amelyek akár, akár háborús konfliktusokhoz is vezethetnek. Gyakorlatilag az, hogy, hogy most néhány fejlett ország birtokolja a világ fegyvere arzenájának a többségét, az, az lényegében az, az, azért is van, hogy ezt a helyzetet hosszú távon föl lehessen tartani. Tehát az Egyesült Államok azért a világ csendőre, hogy, hogy ez a, ez a helyzet stabilan fönnmaradjon. Tehát a világ hadiköltségötésének az 50%-át az Egyesült Államok költi el, talán nem véletlenül. Tehát az lenne, a, az lenne a hosszú távú cél, vagy az lenne a célja a gondolkodásunknak, hogy a megfelelő következtetéseket vonjuk le. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy itt a nyakunkon ez a pénzügyi és gazdasági válság, és itt van mellette ez az ökológiai válság, és akkor próbáljunk meg úgy gondolkodni, hogy ne az legyen a cél, hogy visszaállítsuk a korábbi állapotokat, amik szintén fenntarthatatlanok is pusztulásba vezettek. Magyarul, hogy most a, a legfontosabb tevékenységnek, ugye azok a, azoknak a gazdasági tevékenységeknek az újraindítását, vagy, vagy megmentését tekinti a, az államnak a vezetésen, amelyek rész, részben okozták a problémát, Tehát, illetve okozzák azokat az ökológiai, gazdasági és társadalmi problémákat, egyenlőtlenségeket és, és egyebeket, amelyek hosszú távon nyilvánvalóan, hogy további társadalmi feszültségeket gerjesztenek. Éppen arról kéne gondolkodni, hogy ha már itt van ez a válság, és bizonyos iparágokban és, és tevékenységekben óhatatlanul is veszteségek fognak bekövetkezni, akkor ne azt próbáljuk újra föltámasztani, ami a probléma része, hanem próbáljuk meg megnézni, hogy milyen olyan tevékenységekkel, tevékenységekkel tudnánk áttérni, mik azok a gazdasági tevékenységek, mik azok a közösségi kezdeményezések, amelyek ebből, a, ebből az erősödő válságból kivezethetnének minket. Tehát a válság ilyen formában nem csak egy kockázat, nem csak egy kár is, hanem egy esély is arra, hogy, hogy megváltoztassuk azt a fenntarthatatlan pályát, ami mozgunk. És vannak Ilyen kivezető szálak, amelyek reményt adhatnak nekünk arra, hogy megszületik az új, a régének a méhében, hogy így fejezem ki magam? Még mielőtt véget érne ez a mostani állapot? Hát globális értelemben a folyamatok nem sok jóval kecsegtetnek az a szomorú hír, most értek véget Poznámban a, a nemzetközi klímavédelmi tárgyalások, és hát ezt a, a úgymond a kiküldött tudósítónk is, a, aki ott volt az ombudsmani hivatal részéről, de, de a sajtóhíradások is egybehangzóan a síralmas képet mutattak, tehát a, a világ országai nem hajlandók úgy tűnik megfizetni annak az árát, hogy, hogy azt a radikális kibocsátás csökkentést végrehajtsuk, ami, ami a szükséges a, lenne, ami szükséges lenne, Ugye? arról beszélnek a klímatudósok, hogy két fok fölötti át globális klímaváltozás, két fok fölötti globális hőmérsékletemelkedés esetén beindulnak olyan pozitív visszacsatolások, amik a amik a folyamatot leállíthatatlanná teszik, és, és beláthatatlan károkat fognak okozni az emberiségnek, is, illetve az ökológiai rendszer más élőlényeinek. Na most a jelenlegi, tehát a jelenlegi szerény ö, vállalások is a, ö, alig lettek volna elengedőek, vagy éppen elégtelenek lettek volna ahhoz, hogy betartsák ezt a kétfokos, ö, kétfokos határt, vagy ne lépjük túl ezt a kétfokos határt, de úgy tűnik, hogy még ezt sem hajlandóak ö, az államok. És itt a gazdag államok azok, amelyek ellenállnak, vagy éppenséggel a, a feltörekvőek? hogy ezt nem lehet így, így meghatározni? Hát ez közös teljesítménye hogy... Igen. A, a világunknak. Tehát ilyen értelemben <kül> szükséges lenne, hogy, hogy olyan alulról jövő törekvések is elindulhassanak, amelyek független attól, hogy, a, hogy az államok, a kormányok vezetései hogyan vitatkoznak, a maguk környezetében olyan változásokat indítsanak el, amelyek egyrésztről a saját széndiokszid kibocsátásokat és a saját <coughs> negatív, törekvé, negatív tevékenységeiket csökkentik, másrésztről pedig felkészülnek a klímaváltozás hatásaira. Hát akkor tulajdonképpen egy dolgot lehet mondani, hogy egyrészt a, mindenki a saját fogyasztását, a saját életmódjának a megváltoztatásán keresztül próbálja Ö, csökkenteni, néhazzá lényegéleg, tehát itt ö, elég komoly dolgokról van szó, végig gondolva azt, hogy az eddigi életmódja az mennyiben ö, ö, tartható, és mennyiben szükséges az, hogy változt, változtassunk rajta, mi az, amik, amikről le, le lehet mondani, nem feltétlenül szükséges fogyasztás, csak az azért van, mert, hogy divat, mert trendi, meg stb., és a másik vonulat pedig, hogy ha már a kormányok nem bizonyultak, úgy lesz, alkalmasnak arra, hogy a döntéseket meghozzák, alulról nyomást gyakorolni a kormányokra, hogy tegyék meg azokat a lépéseket, amelyek szükségesek az ő részükről. Tehát ugye nem elégséges egyik sem ön, önmagában. Nem elégséges az, hogy a, csak a kormányok nekiédessenek valamit, miközben az ember továbbfogyasztanak, de most sem elég, hogy hogy ki, ki maga a részéről próbál valamit, de közben nincs összefogás. Öm, tehát tulajdonképpen itt most megint csak itt tudjunk a civil rádió a civil szerveleteknek rendkívül nagy szerepet szerepét látom ember dologban. Elég szomorú az, hogy a négy évente megválasztott kormányok nem éreznek különösebb felelősséget azért, hogy mondjuk 20 vagy 50 év múlva hogyan fognak, hogy hogyan fognak élni és hogyan fognak meghalni az emberek. De tény, a, a meghatározottságunk az nyilván abból is adódik, hogy mindannyian egy rendszernek a része vagyunk, tehát akárhogy is van, de a mindennapi tevékenységünk nekik, nekünk is hozzájárulnak a, a klímaváltozáshoz. Tehát ilyen módon nekünk is el kell azon gondolkozni, hogy hogyan változtassunk. Nyilvánvalóan az állam sokkal nagyobb hatékonysággal tud változásokat elérni, ha olyan jogszabályokat hoz, ha a támogatáspolitikát úgy e, alakítja, hogy átérhessünk egy, egy fenntartható pályára. Ugyanakkor ha az állam erre korlátozottan hajlandó, akkor mi magunk is elindíthatjuk a változásokat. Az ombudsmani hivatal ugye két lábbal áll gyakorlatilag ezen a talajon. Egyrészt a, a próbálja az állami a jogalkotást olyan módon befolyásolni, hogy a, a fenntarthatóságnak az elvei beépüljenek ebbe. Másrészt pedig most a fenntarthatóság előörsei uh, kezdeményezés révén fölkutatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyik maguk próbálnak előjárni. És itt nem arról van szó, hogy, hogy le kell mondanunk valamiről. Ezt, ezt szerintem <kül> nem azt mondom, hogy el kellene felejteni, de túl kellene lépni azon, hogy... hogy Egyfajta ember és természetbarát fejlődés az, az lemondást vagy önkorlátozást jelenten el, sokkal inkább az, azt látjuk, hogy ez a kitejesítésnek az útja. Tehát nagyon sok felesleges pótcselekvéssel foglalkozunk, amikből azt gondolom, hogy ki lehet lépni, és különböző szinteken el lehet indítani a változást, Sokszor a, a változtatásnak az eredménye az pénzben nagyon hamar mérhető. Mondok egy példát, van a Klímabarát településeknek a szövetsége, ennek egyik tagja Tatabánya, és Tatabánya elindítottak egy olyan programot, hogy a, az önkormányzati intézményekben az izzókat kicserélték energiatakarékos izzóra. Ezzel olyan mértékben csökkentették a, a kiadásaikat, tehát olyan mértékű energiafogyasztás csökkenést értek el, hogy valami 40 millió forintos megtakarítást értek el. Ebből vidáman kifizették azt a hitelt, amiben a beruházást, hogy ezt, ezt a cserét finanszírozták, és hosszú távon is nagyon sokat spórolnak ezzel. Ugye. De másik... Uh, másik uh, érdekes példa, vagy, vagy számukra fontos példa, ez az élő falvak hálózata, akik az élelmiszer önállátással, illetve a, közös, a helyi közösségeknek a, a feltámasztásával, és egy, egy önállátó és ökológiai szempontból fenntartható fejlesztés, fejlesztési modellnek a kialakításával próbálkoznak. Tény az, hogy, hogy nem, uh, nem feltétlenül úgy, úgy élnek, mint a mint a, a, úgymond az átlagember. Mégis egyfajta, egyfajta előre menekülést valósítanak meg, tehát úgymond a, a fogyasztásnak a, a, a mókus kerekéből megpróbálnak egy sajátos módon kiutat találni, de azt szeretnénk ezzel a fenntarthatóság előörsei projekttel megvizsgálni, hogy, hogy e, kisvárosi nagyvárosi illetve falusi környezetben milyen lehetőségei vannak az embernek hogyha változtatni akar, milyen előnyöket remélhet attól, hogyha ha másképp fog élni, hogyan változik meg az élete és hogy ezeknek a kicsi kezdeményezéseknek hogyan adódik össze a hatása, hogyan tudja ez Mondjuk Magyarországnak a szemléletét, hogy a jó alkotás befolyásolni. Egyre inkább úgy látom, hogy egy idő után, miután már a tapasztalatok több tapasztalatunk lesz, ombudsmani a, a a, a hivatal működésével kapcsolatban vissza kell erre a témára, mert rendkívül érdekes. Addig én hát jó munkát kívánok sok sikert magunk érdekében is, és jövő évben úgy gondolom, találkozunk és folytatjuk ezt a témát. Köszönöm Én szépen. Én is köszönöm. Nagyvárosi Diremmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk műsorunkat, és nem csak a műsorunkat, hanem a témánkat is. A és Bélával és Miklósi Endrével, két régi törstagunkkal, hogy így mondjam. Így ünnepek előtt, hát kicsit ünneprontó módon talán, de hát nem azzal a szándékkal, de miután most többen úgy érezzük, hogy ez a globális válság igencsak fontos, olyan fontos kérdés, ami több mást maga mögé utasít, hát tovább is a műsorban második felében ezzel fogunk foglalkozni. Felvelehetésnek sem volt utolsó, amit Kajner Péter elmondott, azokról a veszélyekről, amelyek a Földet, és ezen belül ugye az emberi civilizációt fenyegetik, és ezek már eléggé kézzel fogható veszélyek, olyannyira azok, hogy már a jelei itt vannak, tehát már a, a klímaváltozásban, a környezet tönkretételében, egész egyszer, a hajók kihajalásában kézzelfoghatóan látszanak azok a beindult folyamatok, amelyek a, az emberi civilizációt veszélyeztetik. Már nem is annyira hosszú távon, hogyha ez így megy tovább. Most tulajdonképpen a kérdés az, hogy közgazdás szemmel is nézve a dolgokat. Hogy mik azok az eszközök, amelyekkel még megfogható lenne ez a negatív trend? Igen, ez borzasztó, széleskörű ismereteket igényelne, hogy az emberre tudjon válsz, ugyanis ugye az egy fő uh, kiinduló kérdés, hogy a globális válság megoldható-e globális eszközökkel. Ugye, hogy ugye nagy. <kül> tudósunk szokta mondani és nagyon sokat ismétlik hogy a problémát kiváltó okok javítgatásával meg lehet-e oldani a, magát a problémát de ugye, tehát ez egy, én úgy érzem, hogy elég nagy zsákutca, globális zsákutca hogy a, ugye olyan hatalmas globális struktúrák épültek ki hogy annak a megváltoztatása szintén egy hasonló erejű globális struktúrára lenne szükség de akkor már ott vagyunk tehát én azt gondolom, hogy a, biztos, hogy alulról kell kezdeni, tehát lehet azt mondani, hogy úgy rossz, hogy az egész, ahogy van. Tehát én lényegében ott láttam az alapvető problémát, hogy ez az ez egész ugye pénzügyi válsággal induló a gazdasági válság, amelyik nyilván át fog menni valamilyen társadalmi, szociális válságá is, tehát én azt gondolom, hogy alapvető az, hogy elszakad a földtől, elszakadt a földtől. Érdekes módon, ugye ott tűnik az egésznek a, az aberrációja, hogy végül is pont az ingatlan a jelzáloghitelzésből és az egésznek a, a, a felfújt pénzügyi sitelzési menedzősábból fakad ki ez a pénzügyi válság. Tehát ez, a, ez nagyon jól mutatja azt, hogy elszakadt a földtől, tehát ahogy mondanám, Russzó után szabadon, ugye, hogy vissza, returál a nature, hogy returál a ter, vissza a földre. Tehát én, én ugye, de abban a például, amikor ezt mondjuk, hogy vissza a földre, akkor ugye egy intézményi rendszer egy intézkedés sorozatot tudtok éppen nem tudunk átlépni, mert ugye a globális struktúrák olyan hihetetlen elővel vannak jelen. Tehát én, én azt látom, hogy a, a helyi viszonyok a helyi kereslet, kínálat újra helyreállítása. Tehát én, én ezt úgy fogalmazom meg elég óvatosan is próbálkozom ezzel, hogy tehát alapvetően ezt a fenntarthatósági fogalmat magában nagyon problematikusnak tartom. Mert eleve az van benne, hogy valami nem tartható fönn, és mégis fönn akarjuk tartani. Tehát van benne egy ilyen tehát egy értelmezési probléma. Én persze nyilvánvalóan tudom, hogy miről van szó. Én, én már olyan... mondjuk, hogy fenntartható. Igen, ugye? igen, Ezzel tehát, tehát ugye azért fenntartható, mert most úgy látjuk, hogy fenntartható, de alapvetően kellenének olyan jelzőszámok, indikátorok, amely alapján mi ezt tudnánk mérni. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a, egy megújul egyensúlynak kéne lenni az igazi hívó uh -huh. szavaknak. Tehát nem fenntarthatónak, hanem egy olyan egyensúlyi állapotnak, ami önmagától tud megújulni, pontosabban úgy érez vissza, hogy az az emberi érdekviszonyokkal adekvát tud lenni. De nyilvánvalóan, amikor ezt kimondom, és ugye ez megfogalmazható, ugye, szinten, abban a pillanatban, hát pont azokkal szemben kéne fölépni, akiknek ez éppen nem érdeke. Függetlenül, hogy személyesen adott esetben érdekük lenne, de mi a része? Tehát ők egy struktúrának a része, nem tudnak ebből kilépni, ez egy örök probléma. Ugye? Ez a ezt a fenntarthatóságot ezt egy mai közgazdász a minap úgy határozta meg, hogy a fenntarthatóságnak az új értelme úgy hangzik, hogy fenntartható visszavonulás. <hül> ö, Rugalmas ö, elszakadás. Ne, követ, következőről van szó. A, a, a ami előttünk áll, az egy olyan katasztrófa, amik soha nem volt, nem csak az emberiség, a földtörténetében sem volt túlságosan sok ilyen. Hogy a, a, a loveloknak a, a felvetését idézem, az előttünk álló évszázadban 6 milliárd ember pusztulásával kell számolni. Most lovelok nagyon helyesen fogalmaz, nem azt mondja, hogy bekövetkezhet, hanem azt mondja, hogy be fog következni. Tehát, hogy elment a hajó. Na most, hogy a hajód elmente vagy se, azt így megmondani nem tudom és nem kívánom. Valószínűleg Lovelok is inkább arra gondolt, hogy kész a most már teljesen vége van. Azt mondja, hogy az összes prognózisok, amik jövőre vonatkoztak, még a katasztrofa prognózisok is messze-messze optimisták, és a tényleg egy folyamatokat messze alábecsülik. Na most, a következő van szó, ö, a, arról, hogy, hogy ö, ö, akkor, akkor mit lehet itt ebbe a dologba tenni, ez, amit a Béla mondott az előbb, ez a, hogy alulról csinálni. Hát, kérem, következő tudom mondani az biztos, hogy a megoldás ö, csak alulról, tehát a, a, a, a bolsevizmus és a globalizáció által szétrombolt társadalmi struktúráknak a helyreállítása, Egyetis. ami csak alulról. Hát alulról azt jelenti, hogy van egy családom, van egy lakóközösségem, van egy, egy helyi körösség, egy falu, vagy kisváros, amiben élek, vagy van egy városi kerület, ahol az emberekkel együttműködök, barátkozom, dolgozunk, szóvalkozunk, szeretjük egymást. Szóval körülbelül ezt jelenti, ki az, hogy alulról. Ö, ö, és, és egészen más jelent az, hogy nézem a televíziót, és megnézem Patagóniában, mit hogyan robbantottak fel, vagy ki hogyan velezte ki a szomszédját, mint két gyilkos. Szóval. Ö, ö, ennek pont az ellenkezőről volna szó. Tehát ebből a szempontból igaz csak, hogy itt a Bélának abban is igaza van, hogy, hogy ezt alulról, tehát a, a sok kicsi sokra megy elven megoldani nem lehet. A sok kicsi csak akkor megy sokra, hogyha összefog, de akkor már nem alul vagyunk. Na, ezt a dilemmát kellene valahogyan megoldani. Most erre egy, annyit hadd mondjak, hogy amikor minden kötél szakad, és szorul a kapca, akkor ilyen esetekben, a uralkozat a hatalmat ténylegesen kézben tartó és irányító csoportoknak néha megszokott jönni a józan esze, és a saját jól felfogott érdekükből is bizonyos önkorlátozáshoz folyamoznak. Megtörtént ez nem túl gyakran, de néha megtörténik a, a nagyvilágban. Most nem akarok hosszas történelmi dolgokat vizsgálni, egy, egy valamire emlékeztetnék csak, a 30-es évek elején a nagy gazdasági válságban, amikor összedült főképpen Amerika gazdasága, ö, Alapvetően és elsősorban a, a monopoltőkének a pofátlansága miatt, de Amerika tényleg forradalom szélén állt ezekben az években, és akkor a monopoltőke saját józan belátásából visszafogta a saját hatalmát, és hozzájárult ahhoz, hogy az amerikai gazdaság és társadalom olyan módon korszerűsödjön, amelyet minden mai napig még Amerika túllését lehetővé tette. Tehát még egyszer mondom, a forradalmat egy önkorlátozással keres, került el a, a hatalom, de mondok egy ennél érdekesebb és aktuálisabb példát is azért, ez Oroszország esete volt egy, egy óriási orosz gondolkodó, aki ennek az évnek az elején halt meg Alexander Szolzsanyicinek hívják. Most Szolzsanyicin áttekintve a maguk síralmas történetén úgy állapította meg a dolgot, hogy Oroszországnak a tragédiája, és persze mindegyikünk szomszédainknak is a tragédiája az, hogy az orosz minden urakodók 300 éven keresztül hódítani próbáltak. Mindenféle népeket, földeket, területeket méretetlen szevedi zúgyítottak ennek következtében Mindenkére, de ami a legfontosabb, ezen közben elveszítették a saját földjüket. Oroszország földje kiürült, elpusztult, tönkrement, és a Szózsanyicin azt mondja, hogy Oroszország jövője abban van, hogy teljesen föl kell hagyni ezekkel az őrült, tébújót hódító kalandókkal, vissza kell hódítani a saját földünket. Ott kell élnünk nekünk oroszoknak, ahol ö, a, a teremtő ezt a helyet kiszabta ránk. Nagyon sok tennivalónk van, és nagyon sok lehetőségünk van, hogy ezt a Földet ismét életővel gyűljük, és, és boldoguljunk rajta. Na most, természetesen, ö, ez, hogy, hogy megélni azon a Földön, ez nagyon sok mindent jelent, illetve sok mindenfélét kizár. Egy fontos dolgot hadd mondjak, mi az, amit kizár ez a dolog. Ez, ez egészen humoros, abszurd e, példa arra, hogy miféle őrült világban élünk. Néhány éve történt az, hogy Dél-Franciaországban összeütközött egymással a két kamion. E, a kamionok felborultak, a nagy szerencsétlenség nem történt, úgy látszik, visszahelytották a kamionokat, de a e, ágyuk szétszorodott, hát föl, föl lehet rakni az árut, amelyik megmaradt, aztán lehet tovább menni. Csak hogy itt kezdődött a probléma. Mind a két kamionban paradicsom volt. Az egyik, parad egyik kamion Portugáliából, Hollandiába szállította a paradicsomot, a másik kamion meg Hollandiából, Portugáliába. Hát kérd, e, körülbelül kifejezi ennek a, egésznek az abszurditását. Egy valamit így vaktából is lehet látni, ha ez lehetséges pusztán gazdaságűzeti szempontból, akkor ez azt jelenti, hogy a járulékos költség jelen esetben az ami a, a kamion forrólási benzin, meg, meg munkabér, meg mindenféle, mindaz elhanyagolható a gazdasági akármik. Bár nem tudom milyen gazdasági akármik vannak, amik ezt a hülyeséget leülve. De mindesetre ilyen gazdaság ilyen abszurditásban élünk, és ez a valami, ezt a valamit váltaná föl az, hogyha ott helyben tudják, nem a teljeségét, tehát félre egy, egyáltalán nem hiszem azt, hogy, hogy a, visszaállhat ez a világ bármikor is az önellátásnak a sok ezer éves rendszerre, nem állhat vissza. De arra igen, hogy azokat a dolgokat, amik helyben megteremnek, amik helyben előthatóak, helyben elfogyasztóak, azokat a dolgokat ne szállítsuk repülőgéppen 10 kilométer távolságról, hanem csináljuk meg ebben persze. Ez az kell, hogy helyben egy épp társadalom legyen, nem csak társadalomnak, gazdaságilag is. Tehát az kell, hogy ezen a helyen, ezen a 40.000 nézegykilométeres területen ne kizárólag gyapotot termeljenek, mert akkor kész, akkor nincs más lehetőség, ez gyapotot el kell vinni valóan máshol ezen a helyen olyan termelnek elsősorban, amikor az ott élő emberek életére szükség van. Na, hát itt kezdődnék a dolog, és ha helyben maradunk, akkor mindjárt szembe találkozunk ezzel a problémával is, amik a, a föld pusztulását ö, ígérik ebben a pillanatban. Ö, tudnék, akik helyben ott vannak és felmérik a saját maguk dolgot és lehetőséget, azok fel fogják tudni mérni azt, hogy mi az, ami a számunkra pusztulást jelent meg Igen, a, én megint visszajutunk oda, hogy, hogy a dilemát hogyan oldjuk föl, még a, a Bandi említette a paradicsomos problémára, ez, ez, ez szenzációs, ez a, ez a szinte mintaértékű, mert ugye kimutatható ezen még a, a, a pénzügyi rendszer abszurdítása is, mert ugye tudjuk, hogy a, ebbe a karamból kifolyólag a egy nemzeti jövedelem növekedés ered, mert ugye újra szükség van javításra, szerelésre, a újabb terrautókra lesz szükség, stb. stb. stb. Tehát és ez meg fog jelenni a nemzeti jövedelemben. Tehát az egész közben pedig gondolom a, a, a fél megye, amelyik, be, amelyiknek az útját beterítette a paradicsom. És visszatérnek ide, hogy nálunk is ugyanilyen, e, tehát ez teljesen reális valóság, tehát hogyha még, ha nem is ennyire látványos. Nemrég fejeztünk be egy munkát egy Balaton felvidéki mirkotérségbe, aminek az volt a lényege a mi számunkra, hogy hogyan lehetne ott a, a helyi társadalmat, egy helyi életformát létrehozni, azt a életformát, amelyik még 40-50 évvel ezelőtti is a háromszorosát tartott el a népességnek, úgyhogy ma minden technikai eszközben és technológiában sokkal de sokkal fejlettebbek vagyunk, és van még mobiltelefon, meg internet, meg közlekedés, stb. stb. stb. Tehát, és mégis egy teljesen leépülő társadalom van szó, fizikailag is, tehát egyszerűen át eset azon a vízválasztó már a demográfiai folyamatos, már szinte visszafordíthatatlanná tette. tehát úgy értem a visszafordíthatatlanságot, hogy a helyi lakosság ő magát tudja reprodukálni, mert olyan mértékben öregedett a lakosság. A másik pedig, hogy egyáltalán föl merül az, az, hogy a helyi értékekkel tudjan gazdálkodni. Pedig ezeknek a Balaton felvidéki területi, most ezt emelem ki, de mondhatnék bármilyen más területet az országban, hogy olyan, olyan adottságokkal rendelkezik, ami én azt gondolom, hogy a világ 99 án a világ a 99 mindenki megny megnyörne a tíz újját. Tehát van víz, van élelmiszer, van megújuló energia, van egy, egy olyan örökletes társadalmi, a történeti, nem is tudom, egy szövet, amiben mi mindig vissza lehet nyúlni, ugye ez az önfenntartása, tehát nem az önellátás, önfenntartó gazdálkodása, van egy idegenforgalom, van egy fantasztikus tájadottság, tehát minden lehetőség adott arra, hogy ezek az emberek, azt kell mondanom, hogy páratlanul jól éljenek. Ehelyett egy demográfiai katasztrófa előtt állnak, egy gazdasági katasztrófa előtt állnak. és amikor mi megfogalmaztuk azt, hogy újra népesedés és önfenntartó település formát kell létrehozni. Az önfeltartás természetesen nem az önállata jelenti, hanem olyan komparitív az előállítása, ami a helyi ellátáson túlmenően tud áru a piacra vinni. Ez olyan képtelenségnek hangzott ott, és én is éreztem, hogy ez, ez, ez hihetetlen, és a, csináltam egy kísérletet az elején, hogy ez egy kutatás volt, és az volt a címe a kutatásnak, hogy település tervezési eszközökkel elősegíthető -e a települések fennmaradása? Hm. Senki egy szót nem szólt erre. Erre a címre pedig tireként hagytam három percig, hogy már ugye ez, ez egy kérdés, hogy fennmaradnak a települések, most ez is a vidéki telepésekről van szó, ugyanakkor a város nyilvánvalóan nem tudja magát eltartani. Tehát a város soha nem fogja tudni a saját egyensúlyi állapotát létrehozni csak akkor, hogyha hozzányúl a vidékhez. Tehát ezt, csak megint megemlítem ezt a kedvenc témámat, hogy a, a polisz, az okori az uh, görög polisz és ez nem város jelentett, hanem város és vidékét szinte a mai mikrotérségnek vagy kis felelt meg, hiszen az emberek döntő része a földeken Ért, és ott termelt, és a városba bement, mint intézni az ügyeket, ahol közösen vannak, ugye az agóra, illetve hát a védelmi, meg az ellátási problémák. Tehát ez a város és vidéke szimbiózisban állt. Ugye most ez szó sincs erről Magyarországon. Most és még egy utolsó gondolat, hogy ha mégis miben reménykednek ezek az emberek, ott, akik élnek itt, mondom, azért mondom azt a Balatonfelvidéket, mert ugye ez egy páratlannak hely. Tehát ugyanezt el lehetne mondani az ormánságról is, hogy a nyílség bármelyik szegény is. Na, tehát ők abban reménykednek, hogy jönnek mi uniós vagy hazai támogatások, ami nem tudom eléggé bemutatni ezeket a számokat nekik soha, hogy ez semmire sem elégezünk, a vegetációra sem elég. Tehát ugyanakkor egy-egy projektet tudnak finanszírozni, és a másik azt a legnagyobb problémája, hogy nem is a fenntarthatóság el se jutnak. Tehát, hogy a fenntart hogyan lehessen egy objektumot fenntartani. Megpályoznak út, meg mindenféle egyéb, pályázatokat, de nem fogják tudni fennem, miből tartodják föl azt a saját útjaikat. És közben pedig parcelláznak, amit ugye nekik kell majd föntartani. Tehát olyan, olyan mértékű ez a hatékonytalanság, ahogy működnek a települések, és tulajdonképpen lettentő elzomorító, hogy nem is érzékelik azt, hogy ők milyen távlatokat rontanak el. Tehát ugye, mert annyira ez a választási mizéria, ugye, ez, a, ez a ciklus szindróma, ugye, hogy neki négy évenként meg kell újítani a mandátumát, hogy ez olyan mértékben rövid látóvá teszi ugye a helyi vezetőket. és mondom, ez, a, ez, a, ez az uniós pénz, ez egyszerűen egy dupla probléma. Egyfőről egy hamis illúziókat más pedig hamis érdékervénys nem a saját lehetőségeit próbálja érvénye, tehát hogy mondjam, azt hasznosítani, nem a keres forrást, hanem fordítva megnéz, milyen források vannak, és ahhoz próbálja ráerőszörkölni a saját lehetőséget. Szóval következő a probléma. Ez az egyik az a embereknek a passzivitása. A, a passzivitásnak az a alapvető magyarázata, hogy az emberek semmiféle érdemi lehetőség nem látnak arra, hogy bármiképpen befolyásolják a saját sorsukat. Ez részben... De Tényleg igazán kisebb részben technikai ismeretek hiányából adódik, a nagyobb részben pedig ö, ö, ö, olyan társadalmi és gazdasági mechanizmusok vannak, amik valóban lehetetlenné teszik az egészet. Hogy más ne mondjak, ö, a támogatások ö, és a fenntarthatóság. A hát, következőt hadd mondjam: egy olyan országban, ahol a mindenkori pénzügyminiszternek az a kedvenc nótája, hogy 100 forintnak 50 a fele, Kérem, tudnék, minden száz forintban, amit Magyarországon megtermelnek, minden évben 50 forint a pénzügyminiszter kezébe jut. Hát kérem, ilyen körülmények között nem lehet semmit sem csinálni, anélkül, hogy érdemben ne befolyásoljuk ennek az 50 forintnak a sorsát. Aki azt hiszi, az déli vábokat kerget. Nincs ilyen. A támogatásról pedig annyit, hogy ez úgy rossz, hogy van, ami Magyarországon van, de ez elvileg lehetne jó is, és a szakmai megoldás pontosan az, hogy ne elvileg, hanem gyakorlatilag is jól, hosszú volna belemenni, miképpen lehetne ezt az egész őrült Magyarországi rendszert, maradjunk csak Magyarországnál, mert itt élünk. Ezt az őrült rendszert miképpen kellene iszerűsíteni, sokat tudni kell a mesény, nem fogok belemenni. Hanem a, a te Balatoni példát. Következő. A, a Balaton a zöldség és gyümölcsárak olyan magasak, mint a hajderménkű, már a külföldiek is szívák a fogukat, a magyar pedig, hogyha ha Balaton mellé megy üdülni, akkor fölpakol 5-6 kiló paracom és paprikát, az ország másik tájáról viszi el a Balaton mellé, Tudni, negyed annyiért, vagy harmad annyiért ugyan megvenni, mint a balaton mellett. Na, miközben a zöldségárok a balaton mellett eladhatatlanságig magasak, ezen közben a Balaton mellett mögötti háttérrepülések holdnak Jókolnak. Nem tudnak semmi sem csinálni, mert nincsen kinek eladni a termékeket. Pompásan meg ezek a termelők élni akkor, hogyha maguk termékeit olcsma jutányos áron elvinnék, és eladnák a Balaton mellett a télet töméten üdülnek, mert itt a ormánságban a Balaton között annyi különbség megvan a Balaton javára, hogy a Balaton egy hatalmas potenciális fizetőképes kereset az üdülés, az ormánságban nincsen meg, tehát a Balaton mellett elvileg csak jobban lehetne élni, hogyha ez a dolog így működne. Na miért nem működik ez a dolog? Roppant egyszerű, például azért nem, mert a a dolog a foglalkozó ö, ö, Somogy megyei fűszért vállott, néhány évvel gontos gondos munkával tönkretették, kibelezték, padlóra küldték, ö, a háttér dolgokat, ö, háttér összefüggéseket ismeri, nem ismeri senki. Nagyon lehet gyanítani, hogy a bizonyos felvásol értékesítő maffia álló dolog háttérmény. Egy biztos, hogy a balatoni árak emelkedése mögött... Ö, ö, Imáról nem egyszerűen gazdasági, hanem a bűnügyel határos, kimódott maffia tevékenységek működnek. Erre szóbeli információim vannak, érdeklődtem én különféle balatoni ilyen kis hogy mi hogyan van. Tehát, tehát itt valóban egy gangsterbanda uralkodik a, a balaton környéki kispiacokon ezt el lehet mondani. Most a, a dolog lényeg az, hogy ezeket a dolgokat kellett, most ezeket csak társadalmi szinten lehet rendezni, tehát a Nemzetbiztonsági Hivatal, amennyiben kiszállna és szétverni ezt a gangsterbandát, ez volna például az elsődleges feltétele annak, hogy javulásra indulosnak egyáltalán a Balaton melletti ö, ö, viszonyok, hogy, hogy aztán a, ennek a, a társaságnak a pillatni profitérdeken kívül vannak-e messzeben ő céljai. Tehát akarom mondani, tényleg céle az, hogy tönkremenjen és a Balaton. Hogy tényleg céle az, hogy tönkremenjen és elpusztuljon Magyarország, azt adathiányában nem tudom megmondani. Nagyon úgy néznek ki a folyamatok, mintha tényleg a valóságos cél ez lenne. Tehát most már jóval több előrébb vagyunk, mint a közönséges profitéiség. Most már kimondottan a szándékos pusztulásnak, pusztításnak a, a kérdésköréhez csatlakoztunk itt. De most hát a, még azért egy valamit mondanék erről a, a profitról és a profitészségről. Egy megdöbbentő közgazdasági ö, ö, alapfogalom a GDP számítással kapcsolatos dolga, amit érintetté te is, Béla, de most erre szeretnék ö, ö, rátenni egy jó erős lapátot. A GDP az sok mindenféle jelent, lényegében a területen megtermelt gazdasági értéket valamiképpen összegzi, ez a GDP. Most az a, a, az a világhírű tudós, a Samuel Zon nevezetű, aki ez a Bibliának számító közgazdasági tankönyvet megírta, mikor a GDP számításról beszél, a következő elmélkedést adja. Korrekt és túljönképpeni megoldás az lenne, hogyha nem csak az érték növekedés, hanem az érték csökkenést is hozzátennénk a gdp hez Tehát ha nekem van egy gépem, amin tisztességesen tudok dolgozni, de egy év alatt az a gép bizonyos fokig elhasználódott, tehát túljönképpen ennyivel kevese azik már jövedelmemhez le kell írni, hiszen a gép tíz év múlva elpusztul, tönkre megy, és nekem tíz év múlva a gépet pótolnom kell. Na ezt a dolgot hívják amortizációnak, és a korrekt GDP számításhoz ezt a dolgot, az értékcsökkenést is bele kellene számítani. Na eddig még korrekt is a dolog természetesen. Szomboljázón itt megjelzi szerényre zárójelben, hogy ezt azért kell mellőzni, mert túlságosan bonyolult az értékcsökkenésnek a meghatározása. Most kérem, ez akkora szarvas baromság, mint a sztalini közgazdaságtan, e, e, tudni teljesen megkamisítja a mérleget. E, hogyha hogyha, hogyha én, nekem, én nekem van mondjuk egyszerűség egy egy... házam, amelyik ebben a pillanatban ér 40 millió forintot, ezt a házat eladom 20 millió forintért, mert pillanatnak ennyit tudnak adni érte, akkor ez a GDP-ben jelentkezik, mint 20 milliónyi veszteség, vagy nyereség a GDP számára. Az én számomra ez is jelentkezik el 20 millió forint, csak hogy jövő ilyenkorra 0 null szaldon fogok állni, nem lesz semmi nem lesz semmi, a korrekt eljárás az volna, hogy hozzáadjuk a, a 20 milliót mi nyereséget, a potenciális vesztességet, 40 milliót leírjuk, és akkor kiderül az, hogy tulajdonképpen az én GDP-m, hogy úgy mondjam, 20 millióval csökkent azáltal, hogy én csodhatós házamat feláron kellett eladja. Na most következő ez nagyon hülye példának hangzik, de kérem, így működik az egész GDP számítás. Ha azt mondjuk, hogy mennyi Magyarország gdp je akkor kérem, tessék ezt hozzám, hogy mindazt a kárt, mindazt a, a, a pusztulást, mindazt az értékvesztés, ami bekövetkezett, azt le kellene vonni a gdp ről de nem vonja le senki. Nagyon-nagyon érdekes dolgot történnek, ugyanis, hogy ezt levonnák belőle. Így van. hát Van egy egyszerű példa is erre, hogy, hogy lehet valamelyest jól is csinálni. Ábun előtt ugye volt a házbér fillér, és abból kötelező volt, az évente 2 volt, tehát a, a, a épület 2 a és abból 1 százalékat mindenképpen fel kellett tehát használni felújításra. Tehát be volt építve egy ilyen kötelező felújítási hányad. A másik 1 ot ugye megeltették a Felhalmozásra. Tehát gyakorlatilag 50 év alatt előállt egy új épületnek az értéke. de Ez persze nem bennetett, hogy újat kell építeni, hanem azt, hogy ugye ez a fenntart, ez úgy pontos, ez a megújul egyensúly. És azt gondolom, hogy én, én ilyen pénzügyi rendszerekben én el, el, el tudok képzelni jav, javítást, csak megint oda jukadunk ki, hogy ki fogja bevezetni. Tehát az elején föltettem ezt a kérdés, hogy a globális válságot megoldható a globális eszközökkel? Ugye azt mondanánk, hogy egy, egy nagy erőhöz egy hasonló nagyságú erőt kell szembeállítani, de akkor az is globális lesz. Tehát két uralmi tényező fog megint egymással összecsapni. <tos> Tudjuk műsorunkat. A egyik előző adásban Csank Robert a filozofus eltette ki azt a kifejezést, amit én hát, terjesztésre ajánlok, hogy az aszkétizmus, tehát hogy, hogy egy önkéntes aszkét attitűdnek kéne hogy megjelennie és elterjednie ahhoz, hogy egyáltalában fenntartható legyen ez a, a mai világ, és egyáltalában a jövővel érdemben törődnünk lehessen. Na most látjuk-e ennek valamiféle nyomait legalább olyan szinten, hogy a világ vezető politikusai, vagy a, a, a, a globális tőkének a, a a önkorlátozással, érdemi önkorlátozással élnének. Láttunk-e ilyesmire utaló jeleket? A következő tudom mondani, hát az a az ezen a szinten már egyáltalán ne a, nem a személyes fogyasztás ilyen vagy olyan mértékében kell meghatározni. Egyszerűen nem igaz az, hogy a Bill Gates az egymilliószor többet teszik mint én, pedig a jövedelme legalább annyiszor nagyobb. Tehát, tehát magyarul ezek a szuper jövedelmekkel kapcsolatos problémák nem a személyes aszkézisből erednek, hanem ott, hogy ezen közben műkötetnek egy bizonyos mechanizmust, és rettentően nagyok következésben rettentő erővel tudják ezt a bizonyos mechanizmust működtetni. Tehát a a világnak talán a legveszélyeztetettebb országa most ebből a pillanatban Kína. Most hát a, a Kínaiak iszonyú e, e, nyomor szintről emelkednek föl példátlan gyorsasággal, amennyire e, meg tudom ítélni a Kínaak igen nagy részének a, a American Life a, a ideája, és szeretnék útolérni ezt a, a valamit. Hát most, de csak annyit mondani, hogy Amerikában nem tudom hány autó van nagyon sok, nem minden másik embernek van autója, vagy talán még ennél is több, most Egyébként tessék elképzelni azt, hogy mi lenne Kínában az 1,2 milliárd emberrel, hogyha minden második emberek autója lenne. Körülbelül ezt jelenti, hogy autó vonatkozása Amerika is. Egy minden esetre biztos Kínának abban a percben vége lenne, és nagyon szépen halad e felé az út felé. Tehát. Nyilvánvaló persze, hogy, hogy ebben a dologban, tehát mondjuk Kínálán maradva segítene valamit a, a az kéz tehát ha százmillió számra tökélnék el a kínaiak, hogy ők nem Amerikát akarják útolérni, hanem a saját életfennmaradásukat kívánnak biztosítani. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy ez így abban a pillanatban, amikor a globális értékek szétrombolták a létező és az adott népet ezer évken át összetartó értékrendszert, akkor ebben a pillanatban nagyon kétes válik, hogy joggal várható-e el e az, főleg pedig azért, mert a, a Kína gazdaságát végül is meghatározó ö, ö, ö, globál tőke az semmiféle halandóságot nem mutat a visszavonulás, itt a lotnunk csak az egyik oldala az, hogy minden Kína autót szeretne magának, a másik oldala pedig az, hogy a Kínában működő multinacionális óriás birodalma, mert minél több profitot szeretnének beugnak. Végeredményben a Folyatot azért lehet mondani, hogy ők irányítják. Az emberek, akik a maguk szűkönyzetét tudják általában csak fölmérni, inkább sodródnak csak az eseményekkel, alkalmazkodni próbálnak hozzá. Alkalmazkodás ebben az esetben rövid távú, és nagyon sok rosszat ígér a hosszabb perspektívában, de mindesetre esetre az egyes embernek ezen belül túl sok lehetősége nincsen, tehát megint viszérkezünk, arra, csak példakedvét módom tényleg kínál, visszérkezünk abba, hogy ha az egész nem változik meg akkor abban az esetben nem várható az az emberektől. Mondjuk a közvetlen problémát a persze, hogy az jelenti, hogy a, a, a milliárdnyi kínai amerikai színvonal akar élni, ami semmiképpen sem lesz lehetséges, de, de az azt is látni, hogy ezt a közvetlen problémát ez közvetve a gazdasági mechanizmusok és átételek ö, ö, okozzák. Most ö, ö, hogy. Ö, Hát Kínát ilyen fokig, tehát a hagyományos ö, ö, értéke, lerombásnak fokáig minden egy kizaragó kommunizmus ö, ö, jutott el. Tehát ha most a globalizációról beszélünk, ha összehasonlítjuk ezt a rendszert azzal, amiben annak előtte éltünk például kommunizmusra, Sosem se felejtsük, hogy akármilyen rossz is ez a mostani. Egyáltalán nem kell dicsérni. De azt viszont látnunk kell, hogy ezt megalapozta az előző. Tehát ami rossz most van, az készséggel tud támaszkodni mindarra a rosszra, ami annak előtte volt. A Béla mondta az előbb a lakás amortizáció problémáját, abban az időben, amikor kapitalista magántulajdon volt. Tehát a tulajdonosoknak érdekük volt, és bizonyos fokig a törvény kötelezte őket arra, hogy az érdekeik mentén is gondoskodjanak a jövőről. Kérem, a, a kommunista rendszerben. <kül> Egész röviden azt tudom mondani, hogy minden lakás az államé volt, és a, a államnak volt a kötelessége a lakásoknak a felújítása is. Ebből a költségvetés képezett egy bizonyos alapot minden évben, hogy mennyit szánnak úgymond az állami lakásoknak a felújítását. Én az időtájt egy ingatlan vállalatnál dolgoztam, és akkor egyszer kiszámoltuk, hogy ezekből a pénzekből mennyi idő alatt lehet e, megújítani a kezelésünkben lévő lakásállomány, eh, akkor a számítás eleménykét az jött, ezer év. Tehát, ha honfoglás idején elkezdtük volna ezt a kerületi lakásállományt felújítani, akkor éppen most érkeztünk volna el a végéig. Hogy aztán mire, mire folytam -e még ez a pénz is ráadásul, arról inkább jobb nem beszélni, valóságos katasztrófa volt. Lényegében a felelőtlen gazdálkodásról volt szó ebben az esetben, tehát igaz, hogy látszik ez a tétel, azt a állítás, az állam a legrosszabb tulajdonos. Van valami igazság, mint látható van is benne, a régi tők és a saját maga sarokházát azért csak, csak felújította. Az államnak, mint tulajdonosnak, a bürokratikus érdekrendszer mentén nem fűződ semmiféle Ez Ne is beszéljünk államról, állam az nincsen. Egyes emberek vannak, akik döntéseket hoznak valamilyen hivatkozással. Ilyen esetben, a bürokratikus lánc végén bizonyos hivatalnokok bizonyos érdekelte szerint hozták meg a döntéseket. De lényegében. Erről van is szó. Most természetesen most ez egy jó példa arra is, hogy mit értünk fenntartható visszavonulás alatt. Kérem, ezt a csöttömeget e, a rendszer általán egy pillanatában rávágták azoknak a lakóknak a nyakába, akik kényszerűen a lakásszövetkezeteket hoztak létre, ahol nem is ismerték egymást, még utálták is föltetőleg, mert sajnos Magyarországon a szomszédok elég gyakran utálják egymást, és azon kívül is, ami legfontosabb, világos semmiféle eszközük nem volt e, arra, hogy ezeket az elmaradt felújításokat pótolják, illetve hogy folyamatosan saját maguk felhalmozásából hozzákét az alapokat. A, a, a privatizált ö, állami lakásállomány rothadozik, most ö, nem akarok ebbe milyen rengeteg sok baj van. A következő katasztrófa, amire jó lesz felkészülnünk, az, hogy ezek a lakások fűthetetlenné válnak, egyszerűen azért, mert képtelenség lesz olyan alacsonyan tartani az energiárakat, mint amilyen alacsony a fizetőképes keresett Magyarországon, ahol lényegében minden második munkaképes ember ebből a pillanban nem tud dolgozni. De ez még egy jó helyzet mert jövő ilyenkor a sokkal rosszabb lesz. Sokkal több lesz a munkanélkül. Hát kérdé, milyen körülmények között a hajzárműnkő módjára emelkedő gázárakat nem fog ez úgy senki kifizetni, hát a közhatalomnak egy darabig lesz lehetősége, hogy a dolgot elkenje, e, e, csökkenti közavulókból, elszalagokból a, a, a e, hozzájárulást ad a szolgáltatóknak, de hát végül is ez is a van, tehát végül is ez a rendszer csak a szemétolást jelenti, úgyhogy várható rövid időn belül a, a, a összeomlás, mert olyan módon, hogy megfagy néhány százezer ember, kétségkívül meg fogja oldani bizonyos problémákat, de valószínű, hogy ennél kedvezőbb megoldást azért érdemes volna kitalálni. No, csak ez a lényeg, hogy ezt meg lehet volna sokkal okosabban csinálni, és ezt a valamit, ezt nevezhetnénk mondjuk úgy, hogy fenntartható visszavonulás. Ez a magyar rendszer általában teljes mértékben hiányzott. Én, én, én csak annyit tennék hozzá, hogy, hogy szerintem ezek nem, nem közgazdasági problémák. Tehát, a, ugye, Mi is annak idén ugye a Vátibalt rengeteg tanulmányt készítettünk, és órási felelősség tudatta, és én azt gondolom, hogy ezeket részletében utólag igazolja az élet, de itt ugye az a probléma, hogy mondom, hogy nem közgazdasági problémákról van. Tehát a mai gazdasági válság is, ami akár Magyarországon is van, ezt meg lehet oldani. Ez, de hogy lehet rávenni azt a, ugye azt a küzületet, vagy azt a hatalmat, ugye nevezzük nevén, amelyik ezt be fogja látni, és önkorlátozás mondom. Tehát, hát. ugye ebben a pillanat, ugye arról beszélünk, aszketizmus és önkorlátozás, éppen hatalmi aszketizmisról kéne beszélni. Igen. Tehát azt, hogyha mi, mint polgárok, amit be is tartunk, hogy mindig kevesebbet szemetelünk. Én emlékszem arra, amikor milyen megdöbbenés is hogy ki, tartottunk előadást, és akkor kérdezték, hogy ezt az egész ökológiai és ökonomiai problémát hogyan lehetne vagy vizsgálni, és akkor én azt mondtam, hogy ki kell tűzni egy célt. A hulladék nélküli település. A hulladék olyan település, amely nem termel hulladékot. Tehát, hogy teljesen, ugye ez is egy ilyen olyan volt, mintha hogy a fejbe volna mindenkit, hát pedig hát ez a cél, nem? Hát a, a régi faluban nem volt hulladék, ugye? A, a, a nomád, amit ugye mindig példáulatív értelemmel használunk, hát semmiféle hulladék nem, hát nincs is nyom, ugye? Ha lehet így pontosan nem, és mégis ezek a nomád népek teljesen paritásba voltak a nagy kőépítő, meg hatalmas városépítő társadalmak, egy darabig természetesen. Tehát a Mondom, ez az ez aszketizmus engem is nagyon izgat. Tehát, hogy hogyan lehet egy hatalmat? Én, én, én bármennyire is ostoba hangzik, mert most a minden szó levajállatva, amit használunk. A, a, tehát valóban ez a demokráciának valahol ez lenne az egyik fő feladat. Nem is feladata, inkább egy belső tartalma, hogy, hogy a polgár olyanok, teszi, olyanok, olyan programokra voksol, vagy adja le a, a szavazatát, amelyik ugye ezt az önkorlátozást, tehát azt díjazza, akinek a kevesebb hatalom is megfelelő. De ugye, de hát ezek már, én is ugye akadozom ebben, mert tudom, hogy ezek ilyen, ilyen politikai, meg, meg ilyen közülmény, meg mindenféle manipulációs lehetőségre ad okot. Tehát mondom, nekem továbbis az a gond, hogy ez hogy lehet elérni azoknál, akik ugye a hatalom, mert kulcsáit a kezükben, hogyan lehet, hogy azok fogjanak össze, tehát teljesen talástalál az ember. Elég olyan kint hangzik, hogy a hatalmon lévő korlátozó maga hatalma pár, a történelemben volt már példa, ez egy általában dicsőséges irdaszokok voltak, mondnak egy ilyet adekvált módon, ezért aztán az sápráse amikor a hatalom saját magát korlátozta jó felfogott érdekében. Ilyen értelemben valóban szükség lenne egy ilyenfajta önkorlátozásra, de ez az élek, élem egyik oldala, van egy másik oldala az élemnek, amit nem szabad elhallgatni, hogy nekünk, állampolgároknak vagy egész fogyasztóknak is nagyon komoly felelősségünk van, Ugye jönnek a hírek, hogy a karácsony bevásárlásnál nyoma sincs annak, hogy bármilyen válság lenne, mindenki ugyanúgy vásárol, hogy eddig. vásárolják a plazmatévéket, már nem tudom micsodát, és, és folyik a pénz, stb. Úgy, mint, mint ami se történt volna. És, és akkor elgondolkozom, hogy, hogy hova tettük az eszünket most így, hogy nagy átlagba. Hogy tényleg, vagy nem veszük komolyan ezeket a jeleket, vagy, vagy nem nézünk, nem, nem hallgatunk rádiót, nem nézünk tévét, vagy, vagy, vagy szerűen nem látom be, hogy emögött az attitűd mögött valójában mi van? Hát több mindenféle van, de egy nagyon lényeges gazdasági összefüggése is van a dolognak. A emberek azért vesznek mindenféle hülyeséget, amire voltak éppen kérdés, hogy van -e egyáltalán szükségük, mert egyáltalán nem bíznak abban, hogy a pénzük még jövör is érhet valamit. Most Ilyen, ilyen körülmények között. A másik az, hogy... Mit lehet csinálni a pénzzel? Veszek rajta plazmatévét, vagy nem tudom, elektronikus kutyut, amire semmi szükségem nincsen, de hát az elektronikus kutyú még jövő ilyenkorra is ér valamit, a pénzem meg a fenet, tudja. De a, a másik lehetőség pedig az lenne, hogy nem ezt csinálom, hanem olyan lehetőséget teremtek meg magamnak ebből a pénzből, ami most éppen a zsebemben van, amiből meg tudok élni. Tehát mondjuk veszek magamnak egy ekekapát, el a, a kiskertemet majd kényelmesen fel tudom túrni, zöldséget Men, egy családom és akkor jövőre jó kevesel kezdődtség volt. Ez a fajta mentalitás, hogy a pénzemet azt, azt terméleszközbe feltetni. Ezt a fajta mentalitást tulajdonképpen megint a kommunizmus úton a kommunizmus kiölte a lehetőségét és, és kiölte annak a felfoghatóságát is, hogy erre szükség van. Az emberek egyszerűen pillanatnyalak eszükbe se jut, hogy ezen a pénzzel nem plazmatévét, hanem valami mást kellene venni. Olyan valamit, amivel aztán értéket tudok teremteni. Tudjunk, ez, ez a fajta Áruvásárlás, ezt ez azt látnunk kell, hogy ez semmi értéket nem teremt. Ez ez ez ez, ez, ez fogyasztás jelent. Hogy de hogyha egyszer van valami pénze, amiből elvileg értéktermelő dolgot is vetnék, akkor erre kellene, hogy fordítsam. De még egyszer mondom, ez a, a, a kommunizmus alatt szigorúan üldözendő dolog volt, mert ez a kapitalizmus törkefejelmozás, gyorsan börtönbe az illetőt, és, és az emberek nem tudtak átállni, pontosabban senki sem segített nekik átállni az újfajta viszonyokra. Tehát itt megint a, a, a fenntartató visszavonulásra térek vissza. Tehát egyszerűen tővel egyel ott hagytuk az egész régi rendszert, és rám szabadították a rablókapitalizmust, alját, hogy az embereket ránevelték volna arra, hogy hát ha kapitalizmus van, akkor hogyan váljanak ők maguk vállalkozóvá, kisvállalkozóvá. De, de, de, de, de, most jó, lehet mondani azt, hogy Magyarországon egymillió kisvállalkozó van, de inkább nem mondjuk, mert ő De pedig tényleg annyi van. De, de lehetőségek, ö, ö, eszközök, ö, feltételek mindenféle nélkül egymillió nyomorban élő, na nem, nem, vonjuk vele azt a tízezret, amelyik milliárdos lett, ö, és akkor a, a, a, a többi millió az, az lényegében a nyomorszinten vegetál éveken keresztül, kitéve annak, hogy bármelyik percben feldobhatja a talpát a gazdaság összefüggésrendszer, és egész biztosan kitéve annak, hogy amikor nyugdíjban megy, ilyen fog veszni, mert semmiféle nyugdíj alapot nem fizetett be. Kérdezik, Magyarország előtt az a kihívását, hogy 2010 után sok százezer olyan ember fog keletkezni, aki már öreg dolgozni nem tud, és semmiféle nyugdíja nem lesz. Nem tudom, van-e magyar kormány, vagy felelős magyar államférfi, ami szemben az a, mit fog csinálni, amikor félmillió nincs ember megjelenik. És nem lesz enni valója se. Hát, ugye egyetlen egy dolgot tudok, hogy most valósították egy törvényt, amely a szociális ellátásokról vonatkozik, hogy a szociális segélyt valamiféle munkához kötnék, és quasi közmunkák lennének, de hát ez ilyen urkaparás szintű közmunka, Értelme majd visszatérve a 29 33 as válságra, a nyugdíjének a közmunkája, amely hatalmas, duzzasztó gátokat hoztak létre. Most nem arról van szó, hogy Dunán ilyennek egy csinálni és nélség, de, de mégis, hogy ezek összehasonlítva azok a közmunkák ezekkel a mi általunk ö, kitár köz közmunkákkal, hát éges föld. Kérem, az amerikai közmunkák meg voltak tervezve, megtervezve. Magyarországon, ahol a a egyik felős politikusunk azt mondta, hogy a tervezés egy kommunista csökevény, egyáltalán nincsen megtervezve semmi. Kérem, ezek közmunkák, ezek nevetségbe is fognak fúradni, mint ahogy az elmúlt 15 évnek a közmunká is abba fúradza. A világon, na... Egy fokkal talán mégiscsak jobb, hogyha ott a árok színen az a szerencsére is nem a tévét bámulja. Nem mondom semmi, ez is jobb. De ezt az egész közmunkát nagyon értelmesen és hasznosan meg lehetne tervezni. Pontosabban meg kellene tervezni. Egyetlen szót nem hallotta mindezedig arról, hogy ki is hogyan kívánja megtervezni ezeket a közmunkákat. Ha azt hallottatok, akkor mondjátok már én nem. Tehát van egy közmunkatanács, már valóságosan létezik egy ilyen nevű intézmény, ez igaz, nem azonos a, a régi közmunkatanács, én pontosan tudom egyébként, bár jól lenne, ha azonos lenne mert de sajnos közel sem arra hát ez, szólt, ez, a, ez a közmunka, ez ez a szociális, nem szociális segélyezéssel függ össze. Tehát nem, nem, tehát nem az a nemes közmunka, amit Igen. mi gondolunk, tehát én a közmunka alatt, én azt gondolom, és mondom, mi ezt a Balatonfelvidéki mikrotérségben is ezt javasoltuk, hogy hozzanak létre egy olyan közös, tehát ezek a mikrotelepülések végül is, pici települések hoznak létre olyan közös gazdasági társaságot, amit ők közös gépparkkal és közös személyi állományjal tudnak működtetni. Mert most mindegyik létrehozza maga kis gépecskét, ilyen, ilyen traktor, olyan fűnyíró, ami ugye, hát gyakorlatilag évszámra áll ugye, a fészerbe, ahelyettől lenne egy közös, ezáltal, hogyha lenne egy közös gazdasági kultúrájuk, akkor lenne egy közös karakteres megjelenés a falonnak, egy, egy idegen forgalmi jellege, föl tudnák mérni azt, hogy milyen gazdasági lehetőségek vannak, biogazdálkodás, ökogazdálkodás, stb. stb. minden alkalmasak, és plusz ehhez kéne egy olyan szervezet is, vagy olyan, egy olyan embert, éppen, egy emberintézmény, ezt úgy neveztük, hogy intéző, aki szóvalóan koordinálja, Csak szándékosan kerülöm a projektmenedzser szót, okay. tehát hogy egy olyan intéző, amelyik ezt összefogja, és amikor ezt elmondtuk, ezeknek a a, a, a polgármestereknek, akkor mindéken lehetett lát, és persze mindéken külön-külön is beszélgettünk, hogy, hogy ő egyetért ezekkel a nogokkal, de egyszerűen a, olyan mértékük szétszilálódtak a, a településen belül is, a település közik kapcsolatok is, hogy, hogy szinte elképzelte, itt találtuk ezt az intéző intézményt, hogy legyen egy olyan ember, aki folyamatosan koordinál és egyeztet a, a testületekkel, később testületekkel, a polgármesterekkel, aztán valami úgy tűnt, hogy elindul, de ez is persze a gazdasági kényszer miatt áll elő, és tehát én, én mindig azt javaslom, hogy azokat a pályázati pénzeket, vagy pontosan olyanokra pályáznak, ahol valamilyen gazdasági folyamatot tudnak elindítani, amelyek önmagát el tudná tartani. És ez mondjuk épp az időgen forgalom, ugye a Balatonnál, vagy akár a biogazdálkodás, esetében jó is, jó terep is eredet, ne objektumot hozzanak létre, amit ugye képtelenség lesz majd kifizetni <Sz> Most tehát ha falvakról van szó, éltőleg a életképesség, de természetesen elsősorban a mezőgazdaságra kell gondolnunk. De persze mások dolgok is vannak, tehát azok a különféle szolgáltatási rendszerek, amikben a faluélők egymásnak tudnak munkát adni, de mégis a mezőgazdaság lenne az a legfontosabb kínzuló pont, eh, eh, ahon elmertünk. Most a mezőgazdaságról azt lehet tudni, hogy ez a, a, a, a, a, a kommunista mezőgazdasági struktúra, az erre eléggé alkalmatlan volt, ha voltak ennek olyan mozzanatai, mint például a háztai gazdálkodás amik a maguk nemében nem voltak rosszak, tehát ezeket tovább lehetett volna fejleszteni, ami azóta történt, tehát ezek a most gazdaságok kialakulása, a, a nagy tábláz kamonatermelésihez ez lényegben lehetőleg rosszabb, ami csak történhetett a, a falura nézés, tehát innentől fogva vissza lehetne az egészet terelni a, a helyes mederben. Például telepítési programokkal, amit előbb mondtam a, a, a tömegesé vált és munkanélküliségről, ami a városokban előáll. Most kérem, ne legyen senkinek illúziója. Igen, a szó. pontosan a telepítési Agrártelepítés, agrártelepítés, foglalom, vissza a falvakba és vissza a földre. Egy ilyet el lehetne kezdeni és csinálni lehetne, és hadd még erről annyit, hogy egészen meghökkentő, amit mondok, de Magyarországon az elmúlt jó tíz évben évente 5000 agrárdiplomás ember keletkezik. <hül> Tehát ez. Ez 50-60 ezer fiatalember, akik valamilyen agrári ismerettel rendelkeznek. Valószínűleg tartom, hogy ezek nem valami korszerűek, tehát ami tanultak, az, az nem feltétlenül közvetlenül használ. de mégiscsak agrárszakemberek, mégiscsak a diplomások. Tehát ha ezekkel az emberekre támaszkodva próbálná a szakmai hálózatot megcsinálni a kormányzat, még egyszer mondom, kormányzatról kell beszélek, mert 100 forintnak 50 a fele. Nem tudunk csinálni semmit kormányzat nélkül, megérteni. Úgyhogy ez mindeset a, a úgy tűnik, hogy a lehetőségek elméletileg megvonálnak. Megvonálnak ott is, hogy ezekben a, a falvakban a lakásoknak az értéke annyira összement, hogy útszóván ingyen van, vagy esetleg szó szerint is ingyen van, tehát telepítéseket is lehetne lényegében mm -hmm. minimális semmi sem kerülő ráfordításokkal. A szakmai háttér is megvolna. Rengeteg sok olyan föld van, amit egész egyszerűen fölhagytak, nem termelnek rajta, mert nem alkalmas a nagytálbás művelése. Rengeteg, sok a magyar földnek x nagy százaléka még mindig állami tulajdonban van, és ezek túlnyomó és nagyüzemű bérletesítésűek. Tehát minden további egyetlen törvény ez az állami tulajdonban lévő földet át lehetne adni egy ilyen földbérletesítési alapnak. Tehát egész egyszerűen kezünkben van a megoldás, azok az emberek, akiket most ebben a pillanatban, mint az előbb mondtam, a megfagyás fenyeget majd a panellakásaiban, ezek az emberek, akiket valamikor elkergettek a faluról, és most ott nyomorom a, a a szerencsétlen panellakásban, ezek elmertnének a falur és foglalkoztanak azzal, amivel az őseik sok ezer éven keresztül földműveléssel. Ez az egészben semmi utópikus dolog nincsen, ez csak elhatározási szándék kérdése volna. És ezzel egy csapásra meg kell oldani. lényegében, minél is befektetése egyet, ne felejtsünk el, hogy ezek, ezek az emberek a továbbiakban nem fogyasztók, hanem értéktermelők lennének. Nos, hát úgy érzem, hogy ezt a, ez egy olyan kicsengés a, ebbe a témába, amire pozitívabbat hételnyében nem tudunk. Tehát a felvezetés ugye, hogy merre haladunk, az eléggé sötét, viszont úgy tűnik, mégiscsak van valami, amit tehetünk, mégsem vagyunk tehetetlenek, van, amit tegyünk, hát akkor tegyük, és ugye a sokat emegetett vidékfejlesztést komolyan kéne venni, tehát a, a érdemi kell tenni egészen pontosan, a, a területfejlesztés, a tervezését is más alapra helyezni, tehát sok mindent át kell értékelni most, ennek a mostani vásárnak a kapcsán, ami egyébként gyakorlatilag borítékolható volt, hogy csak kérdése, hogy mikor következik be. Tehát e, próbáljuk e, megelőzni, vagy legalábbis enyhíteni a ránk váró még súlyosabb következményeket, és e, mindenki e, ezen a téren tegye meg, amit lehet, Az ennek minden két oldalán, akár a politikusok az egyik oldalon, akár az állampolgár a másik oldalon, nem tudom, van-e még? Annyit tennék hozzá végezetül, hogy most advent van, az évnek egy olyan időszak, amikor a legsötétebb nap felé haladunk, de tudjuk azt, hogy a sötétségnek a végén megjelenik a megváltó, ahogy a, a, a nagy német költő Hördeli mondaná, ahol veszély van, lesz megmentő is ott. Boldog karácsony kívánok minden keves hallgatónknak! és terveim szerint még szilveszterkor köszöntjük Önöket egy műsorral, terveim szerint a műsor kezdetén állandó szakértőnként közben működő és minden esetre addig is mindenkinek minden szebb ünnepeket kívánok. Viszontlátások, viszontlátások!